Hej och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd. Det är avsnitt 17 och vi reser tillbaka och upptäcker nutiden. Med en, med en fot i kalla kriget och en fot i det postsovjetiska Europa så är det äntligen dags att dissekera Prys Prostens tre i bondvärlden med GoldenEye. Yes. Det är då tid för dåtid och nutid. ja. Mm. Och jag är Emil Jag är Otto Och jag är Rickard Och jag är Manuel Mycket bra titel, måste jag säga Mm, mycket verkligen mm. Hur har era två veckor varit då, sen sen senast den? <hör> ja, det största som har hänt i mitt liv är väl att jag har rakat av mig skägget <hör> <hör> <hör> Det har inte hänt så mycket annat faktiskt Ja, gjort lite annat, men ja, inte så mycket annat har hänt det känns som det har varit två långa veckor Jag vet inte, det har inte hänt så mycket Jag har mm. faktiskt inte gjort någonting alls av Som <laughs> man behöver ta upp i en podd faktiskt Så nej, det känns som det har varit lång, sex långa år typ oh, oh. Mm. <laughs> Ja, för mig har tiden ja. gått uh, ovanligt fort Men det är kanske för att jag har uh, haft lite hektiskt på jobbet och sådär Då rullar ju veckorna förbi ganska fort uh, mm. Men var något jag skulle ta upp? Jo, det var... Uh, Bond har ju utkommit i serietidningsform Och jag har bestämt mig för att jag ska ge mig in i det eh, Kanske ni får höra lite vad jag tycker om det framöver Det, det är ju en, ja, en fortlöpande serietidning som, När kom den första? Uh, eh, I våras? No, jag kom i i det ja, jag tror den kommer i samband med premiären. Var det så länge sedan? Ja, jag tror det jag gör lite, lite efter Men serietidningar <laughs> är kanske inte mitt Vanliga medium som jag är intresserad av Men jag tänkte Bond i serietidningen kan väl vara kul Så Nu har väl Varger är klar Den storylinen och nu är de inne på Eidolon, konstiga titlar men ja <laughs> Så att om man gillar Serietidningar men inte vet att det finns I Bondvärlden så är det väl bara Att leta upp dem i närmaste Serietidningshandel Definitivt Ja, verkligen jag känner annars lite som, eh, som ni gjorde Otto och månaden Det har tagit lång tid känns det som Det känns ja. inte som två veckor sedan som man satt här senast mer mm. som en månad sen Ja faktiskt, det känns som att vi har haft ett break Men det är väl, jag vet inte Jag, jag gör ju som vanligt och skriver, <laughs> förbereder allt de sista timmarna Men eh, jag har ju två veckor på mig att göra <laughs> saker Men det gör jag aldrig i alla fall Så att, eh, ja, jag vet inte, jag har inte gjort så mycket Filmat lite, ja det är väl det egentligen Ja, livet tuffar mm. på. Det gör det. In i hösten bara. Jag tycker vi tar och tuffar på på minnen mm. istället. Våra ja. första till den här filmen. Ja, nu borde du kunna dyka lite för nu är vi så nära i tid. Men... Ja, det här känns som ett riktigt som vi pratade om i License to Kill. Ett paradigmskifte. Både i minnen och i, i känsla och, och stil. Och. Det är mycket som ändrades mm. just under de här sex ja, åren. Ja, och nu är vi ändå inne i den... Eran i Bond Där vi började vara Bond-fans mm. alltså, Ja, Jo men det väl måste ju vara För er också oh. Att brossnan var Bonden När man oh. blev Bond-fan mm. så. Exakt, så är det, Och det är, Jag kan ju nästan säga att den här filmen Är nog den som ja, det, Nästan den enda filmen Som har en ja, Snudd på mer känd motsvarighet I ett annat medium, spel Verkligen mm. För det är, ju, det är ju ingen annan, ja, filmerna jämfört med böckerna och de andra spelen då har ju inte, där har ju filmerna nästan alltid varit den största den största versionen om man säger så. Uh, här är ju verkligen spelet mega stort Ja, det blev ju en succé utan dess lika. Ju... Ja, så det är väl det minnet jag har egentligen, att jag har spelat spelet och sen tittat på filmen kort uh, och gott. Alltså, ja, jag har inget sådant där konkret minne att jag gick och snodde filmen på Oléns <hållandet> eller något annat. <hållandet> <hållandet> Det är ju, ja, det är väl det. Det är bara så många minnen runt omkring allt där. Allting vad Golden är, är, precis som du säger med film och det är tv-spel och allt möjligt. Så, mm. Mm. Jag vet inte, det finns inte riktigt några första minota på det där, bara liksom en, en stor massa soppa av att <laughs> ja, man bara ja, levde i allt det här. Man bara spelade spelet och så filmen hundra mm. gånger. Ja, ja. Och det känns som att det var väldigt mycket, jag vet inte om det är jag som har missat det, men att det var Brosnan gjorde ofantligt mycket reklamfilmer. Oh. Runt den här alltså. Han var överallt. Alltså, ja han var överallt. Han gjorde reklam för Visa och för L'Oreal. Äh, en massa andra. Ja exakt massa mm. andra grejer. Det, det här var väl första gången som de verkligen superaktivt också eh, samarbetade med, mm. med, and, med företag. För att liksom som tie-ins. Ja. Eh, ja hela Tomorrow Dice budget finansierades ju av reklam egentligen. Av PR. Mm. Och jag tror att det var, det var också första gången i GoldenEye som, man, som en biltillverkare kom in och verkligen sköt till pengar till produktionen mm. för att få ha sina bilar i BMW. Liksom, jag vet inte, det var ju 10-15 miljoner dollar ja. som de sköt till, mm. minst. Mm. Tror jag. Ja, de finansierade jättestor del av marknadsföringen. Mm. Ja. Ja. Och det för att få med en bil i, i filmen som knappt... Fast den bilen blev ju en en ja, ja. försäljningssuccé eh, på grund av GoldenEye. Ja. Ja. Ja. Ja, när jag började bli Bond-fan på riktigt, 2004-2005, då var det ju Brosnan som gällde fullt ut. Om det inte var spelen så var det ju filmerna. Då var det Dine the Day och det var GoldenEye som gällde. Och jag minns jätteväl när jag såg GoldenEye. Jag såg den, någonstans var det precis efter jag såg Tomorrow Never Dies, vilket var min första bond -film. Och jag såg den här med en kompis på VOS Och vi kollade på Fram till vi kommit till scenen med Senja Admiralen där i början Och då, då såg vi om den scenen många gånger Och jag minns Min kompis mamma frågade vad, vad, vad kollar ni på egentligen? Bara, Nej, vi kollar på karate Av någon anledning Så Vi kollade om den scenen. Och den, Jag minns specifikt att vi kollade på just Den scenen med Admiralen och Senia. Det var liksom liksom Åtta om ens det Så det var spännande Så Golden Första titeln av den är väldigt påtaglig för mig Så dess har du aldrig varit i lik. Nej precis, jag fann mig själv den <laughs> eftermiddagen Du fick en out of body experience <laughs> ja. För första gången Ja verkligen, första av morgonen <laughs> ja. Herregud, ja det är väl lite så Den scenen minns jag alltid Att jag skämdes mm. lite över att ha på jag Drog alltid ner volymen lite När man satt och, mm. satt och kollade på det <laughs> Ja, Nej, men var Han var kungen liksom, när man var liten ja. Han var den coolaste Ja, men han var väl lätt man... lätt att, att ta till sig då när man var liksom åtta år han gick och lekte cool och ja, ja jag minns att jag gick runt liksom och putade med läpparna som jag gjorde <laughs> kissa med ögonen ja. drog brossnade plitigt på tjejerna i klassen det, det var liksom det var det bästa som fanns var ja, det var ju det. man kan ju, jag kan ju komma på mig själv med och stå alltså, inget, inget liksom väldigt uttrycksfullt så men att man att man kisar lite med ögonen Om man tittar på något eller någonting mm. idag fortfarande det är väl någon kvarleva man man har från det kalla mm. kriget. Eller något. Men, eh, nej, nej, men det är väl någonting sånt. Jag vet inte. Man ja. blev ju grovt influerad av Brosna just. Ja, verkligen. Mer Absolut. än någon annan. Jag, jag blev faktiskt det Jag vet, vet inte varför. Jag hade mognat redan. Ja. Jag hade kanske fan med gjort det. Vi, alltså. var åtta, vi var ju åtta och sju och åtta bast liksom när det här hände. Du var mm. ändå ja, lite äldre. Ja, jag var ju. Jag var ju tio när den här filmen kom. Fast då, då var inte jag medveten om nej, nej. den filmen alls. Jag tror att jag såg GoldenEye. Det jag minns är att jag såg den hos en kompis. Eh, fast jag hade på något sätt blandat ihop det. Så jag trodde att det var Tomorrow Never Dies. Jag, fattade, jag blandade ihop de filmerna. Och då borde det ha varit 98 med rimligtvis. Ja. Som jag då såg den här filmen första gången. Och det specifika minnet är när... Eh, den här fighten kraschar in i Severnaya-stationen. Ja, om det nu skulle vara något, så här speciellt, något speciellt med det. Men det är det jag faktiskt minns från första gången. Annars är det väl, som du säger, Otto, faktiskt TV-spelet kom först för mig. Ja. Det spelade jag också hos en annan kompis väldigt, väldigt mycket. På Nintendo? Ja, exakt. Det var väl ett sånt spel som alla... alltså Det var väl som Sonic och Mario också, ett sånt spel man bara var tvungen att ha. När man hade mm. ett Nintendo. Och... Ja, men det var ju något helt nytt. Och blev ju en, bara, en sån succé megasucces som, som alla James Bond-spel efter det har försökt komma upp i samma nivå, och, mm. och har liksom inte lyckats någon gång med Nej. det. För, ja. Nej, så det. Ja, för gjorde ju verkligen om och vad ska man säga, tog förarsätet i tv-spelsbranschen. Mm. Så man kan verkligen säga att Bond var längst fram även i, i den mm. branschen. Mm. Det, Exakt. Ja det är ganska Trorligt coolt klokt. om man tänker så Om man mm. tänker nu, nu ja, tid faktiskt. nu så är det inte många som skulle tro, alltså folk som växer upp med tv-spel idag kan ju inte tänka sig att James Bond-spel sålde mest i hela världen liksom, eh, så att eh, ja, det, det är nog svårt att förstå för, för många Ja Vi tar lite bakgrund, nu vill jag veta hur Pérez Brostan fick rollen Det ryska satellitvapnet Golden AI har övertagits som en främmande makt. Samtidigt som NATOs nya topphemliga Tiger-helikopterstad stulits. Ja. Spåren leder till Ryssland och det mystiska Janus-syndikatet. Bond konfronteras med Janus själv som visar sig vara ingen mindre än hans gamla kollega 006 som Bond, Bond trodde hade omkommit under ett uppdrag nio år tidigare. X-006, Alex Trevellan, hemdelisten som han är på England över deras behandling av hans föräldrar. Planer på att använda GoldenEye över London. Det är bonusuppdrag att stoppa honom hur personligt det än blir. Och jag ville starta den här delen genom att citera Timothy Dalton från inspelningen av License to Kill. Han sa, jag har en känsla av att detta blir den sista. Då menar jag inte min sista film utan den sista överhuvudtaget. Jag pratar inte med någon större insyn men det är den typen av känslan jag har. Och det är lite märkligt sak att säga när man promotar en potentiell storfilm. Men det var så han tyckte i alla fall. Och eh, efter att Licensed to Kill inte var den succén folk hade hoppats på så annonserades det tidigt 1990 att en blodfri kupp som magasinet Vanity Fair beskrevde som hade skett innan Bondvärlden. John Glenn, Richard Maybaum och Maurice Binder hade alla lämnat produktionsteamet efter att deras respektive kontrakt inte hade blivit förnyat. Så, Michael G. Wilson tillsammans med manusförfattaren Alphonse M. Ruggiero Jr., ett namn man inte strålar bort, jobbar fram utkastet med titeln Bond-17. Tanken var att släppa Daltons tredje film, sommar 1991. Och eh, detta var ett manus som involverade specialdesignade robotar, Hongkong, avvecklandet av den brittiska hemliga tjänsten och fatala datavirus. Filmen studspelas i Kina, Japan och Skottland. Och de menade att det här ska vara Bonds inträde i det teknologiskt än 90-talet. Men samtidigt med tydligt fokus på humor och glamour. Något som de flesta ansåg saknades i License to Kill. Och eh, detta var ett man som jobbades på faktiskt i över ett år. Och idéer bollades fram och tillbaka. Där Barbara Broccoli och Michael Wilson som hade tagit lite förarsätet. Eh, ville pusha konceptet i Bond så ville Cubby fortfarande fortsätta lite på det beprövade konceptet. Medan Dalton stod någonstans där mittemellan. De ville ha lite mer tyngd då ville tänka på Fleming. Och eh, det är alltså december 1991. Och Bond 17 är ju fortfarande enbart i manusstadiet. Så folk lär ju ha undra vad som hände. Och jag vet, har ni läst någonting om Bond 17? Om idéerna? Ja. Mm. Vad tror ni? Ja. Det det... Hade det varit den tredje filmen där som hade etablerat Dalton som Bond? Eller hade det blivit en floppar då? När jag läste idén och beskrivningen av Monster så blev jag bara... Jag hade nästan lite svårt att fokusera för jag tyckte bara allt det med robotgrejerna var så jäkla mm. konstigt bara. Ja, Monster slåss mot robotar och... Ja, det var jättekonstigt. Så det... Ja, jag vet inte riktigt vad, vad man ska säga om det egentligen. Hash -trip sen det är stor sen det kände som. <laughs> ja, jag ja. ja, gör väl lite så där. O orolig även om man är nyfiken vad som var vad den tredje Daltonfilmen hade kunnat vara så är man också lite orolig för vad den kunnat vara och vara. med tanke på att det verkligen hade gått stadigt ut för box mässigt under 80-talet så jag vet inte riktigt hur det hade kunnat vända bara så där på mm. ett par år. jag tror Nej. att det som behövdes var en en liten paus, jag vet inte om den här filmen Nödvändigtvis hade kunnat lyfta Bond-serien igen Men um, I alla fall, nyheten sprids I industrin, I sen sommar 1990, är att Cabo Broccoli Faktiskt sonderar terrängen för att sälja bort Danjak och därmed det, även Eon MGM är intresserade av att köpa upp dem, men priset som Cabo eftersörtt 166 miljoner dollar Tror jag, var, var alldeles för högt Så istället så tar Michael Wilson Och Barbara Broccoli över företaget och detta sammanlänkas även med en utdragen rättslig process mellan Danjak och MGM angående MGMs försäljning av de internationella tv-rättigheterna av Bondfilmerna som MGM sålde till pris. Och eh, det sätter officiellt stopp för alla kreativa processer i bolaget till december 1993. Så den enda substansen som kom ut från Eon är egentligen den tecknade tv-serien James Bond Junior, som producerades till stor succé den amerikanska halvan av bolaget. Och har ni sett James Bond Junior? Jag älskade den är liten jag, faktiskt, gjorde det. jag tyckte det var jag tyckte det var riktigt jag älskade titellåten också eftersom jag är musikintresserad men jag tycker den var, den var riktigt skön faktiskt. Ja, jag har aldrig för det. <laughs> Nej, jag, jag, har det jag har platt. aldrig sett en enda minut av det faktiskt. Nej. det föreslår jag att inte ni jag, Det gick typ, typ klockan åtta på TV3 på lördag morgon. Ja exakt. TV3 ja. hade ju monopol på Bond på 90-talet. De alltså. ja. hade ju Bond Junior och riktiga bond och Ja, det var grejer. Ja, vi hade ju inte TV3 när jag var liten. Så att, <laughs> <därför>. <laughs> e det var därför jag upptäckte Bond i så tidig ålder. Nej, ja, det kanske var det. Det gick aldrig upp på de allmänna kanalerna. Vi konstat ja. gick på TV3 av alla kanaler. Ja. Det känns, väldigt det känns ju väldigt TV3-aura över James Bond Junior. Ja. Alltså ja, SVT sant. skulle ju inte röra det ens Med en pincett. Nej, nej oh. ja, det Är det en tjeckisk dockfilm? <laughs> ja, exakt Från 73 vi då gå på TV3 ja. nej, men, Exakt, ju... det är ju den känslan man mm. får. Ja, men det är typ samma typ av serie Ungefär ja. Ja. ja, lite grann I alla fall, när den rättsliga processen var över Så var MGM och United Artists studien på att Bond-serien. Och under detta kreativa uppehåll hade olika författare separat jobb på olika idéer och koncept för att skicka, tillbaka, skicka in Bond i tiden. En av dem var Bond-experten och manusförfattaren John Court som senare skrev boken The James Bond Legacy. Och även regisserat och skrivit dokumentärerna på DVD-erna. Som enligt hans egen och pitchade upp mot 30 olika filmidéer. Innan han fick uppdrag och skrev någon typ av kompendium om Bond och karaktärerna i filmen och karaktärerna i böckerna och och helt enkelt vad som få Bondfilmerna att fungera. Och eh, det kompendiumet skulle användas som någon typ av kompass för framtida produktioner under 90-talet. Och eh, under tidigt 1994 så tillsatts veteranen Jeff Kleeman som MGM och United Artists representant som produktionschef. Och han gjorde lite research om Bond. Och det resultatet var minst sagt inte positivt. Det de reda på var att Åsa alltså, unga var kännedomen om Bond väldigt lågt Och karaktären ansågs vara något förlegat Som folk i medelåldern hade ett lite spontant intresse i Men att MGM och United Artists ändå ansåg Att det värsta som skulle hända är att fortsätta återuppleva Bond Och att de förlorade lite pengar Och att de annars skulle kunna släppa filmen Som de själv sa, fint förpackad tillsammans med de tidigare filmerna på VHS Och de skulle kunna tjäna lite pengar MGM och United Artists var därför villat göra Bond 17, om än så billigt som bara möjligt. I samband med detta hyrs Martin Campbell till regissör och manusuppfattaren Michael Francis manusidé med titeln Golden Eye får efter mycket om och med en officiellt grön ljus, grönt ljus av Eon och MGM och United Artists. Så efter fem år så är Bond tillbaka på riktigt. Och Michael Francis manus är väldigt litet det som slutligen blev filmen. De stora skillnaden är egentligen att fiendet heter Augustus Trevelyan och var Bonds mentor. Och att den här karantäl så var mycket mer från början och var liksom en skugga som är med från början till slut. Och manuset var också väldigt actionpackat med en actionsekvens i princip på var tionde sida. Um, MGM och United Artists satt sig väldigt hårt emot att Dalton skulle återvända rollen. De menade att han inte passade in i bilden av en modern bond för en modern publik och att de inte var redo att backa en film med honom i huvudrollen då han ansåg som en av anledningarna till att till Kill drog in mindre pengar än väntat. Eon däremot proppsade för Dalton men informerade honom i april om MGM och United Artists beslut. Så Dalton, lite självmant kanske, annonserade den 12 april 1994 att han inte skulle återvända till rollen trots att han var hedrad och... Över att ha haft rollen och att han var glad att, att ha fått fortsatt förtroende av i alla fall Eon. Så, ett nytt världsomfattande sökande för en ny bond börjar. Men rätt snart insåg Eon att de hade en kandidat som ändå var självklar. Och både MGM och United Artists ansåg att den enda rätta för rollen nu var Pierce Brosnan. Han som lite försiktigt hade försvunnit ur rampljuset i början på 90-talet och som när han hörde att Dalton hade lämnat rollen inte ville göra ett nytt försök och han visste om att han kanske skulle bli besviken igen. Men han ansågs ha Star och han hade tidigare varit aktuell för rollen så den 8 juni 1994 annonserades Pierce Brosnan officiellt som Bond nummer 5. Och i och med detta så sätts produktionen igång lite, fler roller kastades. Money Penny protesteras nu av Samantha Bond och M spelas nu av en kvinna Något som var väldigt aktuellt med tiden med tanke på att MI5 hade på den här tiden en kvinna som chef Detta var en idé av Martin Campbell Och MGM sa att okej, okay, vi prostar M som en kvinna om vi får ha en riktig stjärna Så de föresod Judy Dench och det blev det också När de väl skulle börja inspelningen så upptäckte Eon att Pine var upptaget så att på åtta veckor så byggde de om en gammal Rolls-Royce-fabrik till en fullt utvecklad filmstudio. Nu med namn E.ON Studios som för övrigt nu är Harry Potter-museet faktiskt. Ehm, inspelningen skulle starta den 12 december 94, men på grund av en mindre rydgskada som Brosnan hade så sköts den upp med fyra dagar. Och under dessa fyra dagar så lyckades Brosnans lite av en muskel i sitt lilla finger. När han skulle kliva upp i badkaret, Vilket gjorde att hans ins gjorde att inspelningen skjuts upp ytterligare en månad Och det första som spelades in var med Boris och Natalia I Severnaya Severnäakulissen den 16 januari 1995 Och Borostan gjorde sin första scen mot Robert Coldrain den 18 januari Och eh, det var kanske ovanligt mycket inspelning i England här De begav sig till Monaco i mitten på februari Och i mars så beslutade de att de inte skulle kunna be sig värd till Ryssland Med huvudstod spelarna på grund av alldeles för mycket byråkrati så att eh, det var egentligen bara second unit som var där och spelade in lite till tankbyggelshjärten. Och eh, resten spelades in i studiemiljöer i England. Eh, Wayne Michaels, stuntman, utför respekter till att lära hoppet i uppmiddelssekvensen i Sverige. Och det var ett ofantligt tätt körschema i inspelningen. Det var långa dagar för att nå deadlinen innan de till sist slutade spela in den 6 juni. Och... Eh, de, redan i juli faktiskt, så anordnade MGM och United Artists den första testvisningen för att liksom känna av lite hur, hur publiken känd, tog emot Bond och framförallt Brosnan. Och de märkte det att det var fenomenala reaktioner de fick. Brosnan fick toppbetyg då filmen gick så. så. till sist hade filmen premiär, den 13 november i New York, till stående ovationer. Filmen uppnådde starkast av någon Bondfilm någon sen tidigare. Och PR-kampanjen, som vi nämnde lite tidigare, var enorm. Och filmen öppnade faktiskt på fler byråer än någon annan Bond-film. Filmen tog slutligen in 352 miljoner dollar. Vilket är faktiskt mer än dubbelt en License to Kill sports office. Och i och med detta så var det egentligen inte någon tvekan längre. Bond har överkommit alla odds och var återigen tillbaka på alla släppar. Bond var här för att stanna. <här> ja. Alltså... Jag, jag vet inte vart man ska ta vid men jag... Väljer väl att ta vid, vid Brosnan egentligen. för Jag tycker det är, det är intressant med, som jag sa med Roger Moore också, att alla bondskådespelare oavsett vad man tycker om dem så ligger de väldigt rätt i tiden. Allihopa egentligen. Och ja, Pierce Brosnan är väl en av de som mest har legat bra i tiden, tycker jag i alla fall. Det hade inte funkat egentligen med någon annan här. Det hade inte funkat med Mel Gibson eller med Sam Neil eller vem man nu hade, Liam Neeson, vem man nu hade valt, det vet man ju inte men Pierce Brosnan känns ju som det mest självklara valet som har spelat Bond egentligen. Både han, det är väl han och Moore som känns, de var bara så supersjälvklara när de tog ja. över rollen. Ja, mm. det var liksom, de, de stod där och väntade bara på att, ja, vi behöver en ny Bond. Ja, men då tar vi Pierce. Det det, och vi tar Roger mor. Han skulle ju ändå varit med för länge sedan, så att vi tar honom. Och det, det, det är bra, oavsett vad man tycker om dem så har de ju på något sätt tryggat seriens fortlevnad. Men jag alltså undrar om det var lite så att folk ändå tänkte att Ja men, Pierce Brosnan skulle vara Bond egentligen för tio år sedan Så nu får han äntligen vara Bond igen För han var ju inte ett stort namn som så, 94 Han hade ju glömt sport lite Men ändå var det som att publiken anamman direkt Mm, mm det kan jag tänka mig Och det är ju rätt intressant ja. Och sen det där med att MGM och United Artists inte ville backa en film med Dalton Det säger väl ändå rätt mycket om, om vad som egentligen hände där med Dalton Ja. Apropå det du sa om bond 17 så tror jag inte att. Jag hade nog inte velat se den. Jag tror att det här, eftersom det blev som det blev nu med fet i hand så skulle jag gärna kunna skippat bond 17. Det mm. hade inte kunnat gjort det, gjort det bättre för serien än vad Golden har gjort. Alla fall. Kan jag inte tänka mig. Ja, jag, jag tror ändå att serien behövde en liten vila. Kanske inte nödvändigtvis till sex år, men definitivt en vila för att skapa intresse igen. Och, bli relevant ja. i en förbond var väl inte särskilt relevant 89. 9 Nej. Nej Det var väl tur på ett sätt att Ja tur på många sätt men att uh, Muren föll och att det blev lite omritande på kartan Att serien hade kanske inte ja, vad heter det, Mått så bra att Trampa i gamla hjulspår och fortsätta med kalla kriget men ja. Nu hände det rätt mycket i världen Som gjorde att det blev en helt ny ja, En helt ny film egentligen och det kändes som att uh, det gav dem tid för eftertanke och reflektion mm. Vilket behövdes när de liksom hade släppt varannat år Väldigt länge ja. Sen 77 igen ja. ja, de behövde ju liksom tid och, alltså. Ja, men som du säger, stanna upp, tänka efter lite Och samtidigt push the envelope som man säger liksom, ja. Var lite mer modig i sina kreativa val Och göra lite annorlunda saker För 80-talsfilmerna blev ju mot och mycket rätt likadana Varandra ja. på vissa sätt Ja, jag, jag, tror, jag tror det behövdes en, en vila helt enkelt För att ladda om batterierna mm. Jag tycker ju att det är <hör> Intressant med Med mycket som introducerades här Med Judi Dench till exempel Hon blev ju en av de mest omtyckta I, i serien efter hon kom in Och hon introducerades ändå här mm. Så att det är ju ja, Många bra val som gjordes här Som ja, höll i ett bra tag Ja och Martin Campbell Är ju ett, bara ett Kap att få in i ja, bondserien. Verkligen, två äh... av de bästa filmerna liksom. Eller två av de mest vad ska man säga, eh, Viktiga filmerna i serien Ska jag säga, har han ju gjort Och populära, det är en allmänhetens oh. synpunkt också ja, jag, jag får bara säga känslan Av att han verkligen, han har stenkoll På hur man gör Bond Ja, mm. jag, Absolut Jag är helt enig Han ser det känns ju som att han är både ett fan Och att han är kunnig, liksom. han vet vad han gör. Ja, men det är just det här att han var ju inte heller någon stor regissör. Han var, hade gjort mycket tv... Spiongrejer. Ja, eh, och det var väl också en liten gamble att plocka in honom. Men det är, just, <laughs> det är just det som jag tycker är grejen med Bond. Att du behöver inte ha de stora regissörerna. Du behöver inte ha någon som är liksom erfaren inom egentligen actionfilm. Du behöver någon som kan Bond och vet vad Bond behöver. Det är ja, det du verkligen. behöver för att göra en Bond-historia. För Bond är inte vanlig action, det är något annat. Mm. Ja. Och det har verkligen Campbell liksom fingertoppkänslan, tycker jag. Ja, med. ja. Det, var, det var väl lite Martin Campbell kan man säga. <laughs> <Yeah>. Men uh. <laughs> jag ville bara få in den. Inte bara Martin Campbell, men det var ju större delen av de som gjorde den här filmen var ju alltså Bond-fans som var, hade växt upp med Bond och var. Det var ju lite ett generationsskifte och alla var verkligen. Fans mm. av serien mm. Och tror jag också gjorde väldigt mycket att, ja, Som du säger att de visste Vad de, de håller på med mm. ja. Jag tror det ändå att Hur mycket Cubby Broccolane gjorde han, liksom, han är Utan han hade inte bond funnits Men fram till slutet så tror jag Att han och Eon som stort Blev lite för konservativa i sina val Så det kan ju vara bra Att det vart ett litet generationsskifte också Och att Michael och Barbara Pushar på i en annan riktning lite Ja mm. Nu vill jag höra vad, vad det kan finnas för eventuella förelagor till den här filmen. Så över till Rickard. Ja, nu hoppar jag tillbaka lite tänkte jag. För Flemming han gick ju bort på tåg för tidigt. Han var 56 år gammal. Strax innan Goldfinger hade premiär. Och Glidrose som är... Nuvarande Ian Fleming Publications. Alltså de som har hand om ja, den litterära Bond. De publicerade två böcker på Stymt. Av, alltså två Fleming-böcker på Stymt. Och gjorde sen 1968 ett försök att hålla den här litterära Bondådran vid liv. Genom att låta Kingsley Miss skriva en bok. Colonel Sun. Eh, den fick... Däremot ganska mycket negativ press, mycket på grund av eh, Anne Fleming, alltså Flemmings fru. Som inte tyckte att det var rätt överhuvudtaget att, att skriva böcker på hennes eh, döda Makes ja, verk så tidigt, så tätt på, Och Glidros valde att lägga ner de här försöken tills en Fleming gick bort 1981 mm. och då satte man direkt igång och började publicera nya böcker. Och nu hade man valt John Gardner som författare. En, ja, han var väl störst på 60-talet med en spionserie med lite humor-touch som heter Boise Oaks. Och jag har ju helt naturligt ja, inte pratat någonting om honom förutom i förbefarten i Youtube-killavsnittet. Eftersom han inte haft någonting med filmserien att göra förutom att han till License to Kill och då GoldenEye skrev bokversioner på filmerna, så kallade tie-ins. Eh, och det, det är ingenting som jag har valt att lägga så mycket vikt vid för att jag tycker att de är väldigt bleka kopior av hans originalböcker och tillför egentligen ingenting till... Ja, filmerna heller. Och producenterna har inte visat något intresse- att adaptera hans böcker- eller de andra efterträdarna heller. Utan man har ju skrivit nya berättelser. Och många filmer i serien har- förvisso till stora delar- ignorerat de förlagorna de påstått- att de har använt. Egentligen ända sedan You Only Live Twice- 1967 och det har varit väldigt mycket nya berättelser. Man har använt karaktärer och titlar och sådär. Men GoldenEye är ändå den första filmen som inte innehåller något material alls från Fleming egentligen. Um, License to Kill kan man ju inte liksom argumentera för att det kanske egentligen var den första. För den hade ingen titel från Fleming men det fanns i alla fall lite detaljer från... Den novellen vi pratade om då. Hildebranderariteten. Men då. Ska jag ändå försöka ta mig på. Luska lite. Se om det finns någonting i de här filmerna. Den här och framöver. Som kanske har några Flemming Och. Som ni vet så. Hette ju i en Flemmings sommarhus. På Jamaica. Just GoldenEye. Som då. Ja, var det Michael Franz som tog det namnet? Ja. Till sitt, som hit, ja, som tog det till sitt manus och den här, det här vapnet då. Fleming själv tog namnet från en operation under andra världskriget, Operation GoldenEye, eh, som han var, jag vet faktiskt inte, på något sätt involverad i och man övervakade Spanien eh, för eventuella förbindelser mellan Franco och axelmakterna. Så där har liksom en operation under andra världskriget smugit sig på många sätt runt och hamnat på den här filmen till slut. Sen har vi ju karaktären Alec Trevelyan i filmen kommer inte från Flemings penna men vi har en 006 som faktiskt har figurerat i, i Bonds värld och han nämns i On Her Majesty's Secret Service. Det vill säga i boken. Eh, och han är en förrättad marinsoldat. Och Bonds rival, när det gäller deras nya sekreterares gunst. Jag vet inte om det är någon sorts lite så här. Ja, skojarivalitet mellan dem. Eh, och det, ja, jag vet inte. Det har ingen koppling egentligen till Travelion som så. Men eh, det finns ju inte så många 00 agenter som faktiskt nämns i böckerna. Det är väl bara fyra stycken utöver 007 och jag tror att jag pratade om det i Moonraker-avsnittet att det inte verkar som att den här 00-sektionen är så stor som man ibland får känslan av i filmerna. Det är ett ganska, ett ganska, väldigt unikt jobb som inte läggs på vem som helst får jag känslan av i böckerna i alla fall. Och sen har vi också en, en ny touch som vi som, eh, som vi pratar om med den här kvinnliga M. För det har ju inte heller figurerat på något sätt i Flemings värld. Eftersom ja, det var ju bara, för första hade han bara en M. Eh, och det var ju som bekant Sir Miles Messervy. Men eh, ganska värt att notera tycker jag ändå. För att när Raymond Benson tog över den litterära serien 1997 så ville... Led Rose, det vill säga Ian Fleming Publications knyta liksom närmare band med filmserien för att få ja, bättre PR antar jag. Eh, och bad därför Benson att göra sin M också till en kvinna eh, och Bensons ska jag tänka rätt sex sexböcker är väldigt influerade av brostans Filmer och brosslans era. Ehm, och Det här är också första gången vi. Liksom på riktigt. Får. lära känna Bill Tanner. Chief of Staff. Han är ju en återkommande karaktär. I Flemmings böcker. Dök upp för första gången i Moonraker. Och nämns i GoldenEye. För första gången vid namn. Ehm, han har medverkat både i. The Man With The Golden Gun och for, for Your Eyes Only. Men vad jag vill minnas, ni får rätta mig om jag har fel. Men jag vill minnas att han bara nämns som just Chief of Staff i de två. För här nämns ju Bill Tanner ja, tydligt vid namn. Och är också dessutom liksom direkt medverkande vid operationens början inne på MI6. Och för mig är det ett ganska tydligt statement att Ion trots allt... Fortfarande är intresserad av Flemings verk. Även om man väljer att skriva liksom, i grunden nya berättelser. För det, i, Även om man inte är med i alla Flemings böcker så är han ändå en ganska, han är en återkommande karaktär. Ganska viktig. Och det är lite synd att han har liksom, varit borta ur Bond-serien i stort sett helt under 30 år. Så det är kul att han har fått komma in. Och han blir ju också efter en återkommande karaktär i filmserien. Och har varit med i fem av de åtta senaste filmerna. Mycket trevligt. Men det som är det som jag skulle säga är det viktigaste som man har plockat in från Flemings värld i den här filmen är att ja, figurerar i en replik. Av som Alec Trevelyan säger. We're both orphans James. But while your parents had the luxury of dying in a climbing accident. Mine survived the British betrayal and Stalins execution squads. Och där kommer ju vi tillbaka till boken You Only Live Twice och Bonds dödsruna. Som säger så här. When he was 11 years of age. Both his parents were killed in a climbing accident in Aguil Rouge above Chamonix. Och det säger för mig så galet mycket om en karaktärs bakgrund utan att egentligen berätta särskilt mycket. Ja, det går så lätt att tänka sig in i en 11-årings huvud på något sätt att... Han möter död så tidigt i sitt liv. Det är hans föräldrar som blir tagna från honom. Och det är minst så svårt att tänka att en sån händelse kan få en ung person att leda sig in på ett levande som kanske inte är så sunt och som är farligt. Och dessutom då att dö i en klättringsolycka tyder väl på någon sorts äventyrlig ådra som, som man som jag enkelt kan... Tänka mig då ha förts vidare till den här unge James. Eh, och vi får inte veta så mycket mer än det. Varför var de klättrade där? Var det någon liksom semester? Var det, var det någonting, kanske var det något viktigt? Var det, var, vad jobbade pappan med? Var, var han också någon sorts agent? Alltså vi vet inte. Och det är liksom en av aspekterna till varför jag tror att James Bond fungerar. Han... Han är lite av en sån här the man with no name typ fast med namn. Ja, <laughs> Men, ja, ett enigma liksom. Ja, han är ett enigma. Hans bakgrund ska vara höjt dunkel. Vi kan inte veta för mycket om honom, om honom för då försvinner mystiken. Och det är just de här små detaljerna som Fleming har slängt in. Som är väldigt, väldigt intressanta och som gör att varje läsare eller tittare, eh, beroende på vilket medium man eh, följer med Bond, så kan man dra sina egna slutsatser. Och jag tror att det är därför han som karaktär fungerar så himla väl för att alla ser olika saker i karaktären. Ja, mm. no, definitivt. Då håller jag helt och hållet med. Jag är helt enig också. Och det är ju därför vi ofta hamnar i de diskussionerna ibland i den här podden. Att vi har så olika vi har olika bild av vem Bond är. Hur den ska porträtteras. Om de olika skådespelarna. Vem som har gjort Bond rättvisa inom situationstecken. Eh, vem har hittat Flemings essans. Vem har inte gjort det. Det är så otroligt svårt att säga. Och väldigt, väldigt intressant. För att jag tror att... Jag tror att alla bond, alla som har spelat bond, alla skådespelare har på något sätt hittat essensen. På något sätt. Vissa accepterar, vissa gör inte i de olika fallen. Och det är, jag tror att det är, det är därför bond funkar eh, även på film, för att essensen finns på något sätt, på olika sätt i de olika skådespelarna. Eh, och det är just det här. Vi vet inte riktigt vem Bond är. Och därför funkar han. För att alla läser liksom, tolkar sin egen Bond på sitt eget sätt. Ja. Ja, så är det alltså, ju verkligen. Det finns ju, det finns ju, det är ju inte bara vi här i podden. Utan det är ju folk överlag. som man jag vet inte hur många personer som jag har diskuterat Bond. Men det är ganska många. Men som har sin bild av vad Bond är. Och vad filmen är. Och mm. vissa som har läst böckerna också. Det, det kan vara folk som inte alls bryr sig om Bond. Som ändå har en favorit. Ja men den där filmen är bra, den skådelsen är bra Nej han var skit Och ja, så. Och de, är ju inte, de har ju inte läst böckerna På, på, på det sättet som, som vi har Nej men det är just Jag, är, jag kan tänka mig att den så allmänna Biopubliken, även där Så har man olika bilder Nå, Exakt. De som kanske inte är så förtjusta I Bond ser Bond som en ytlig Snobb För att det ja. kan man läsa in i Bond om man vill göra ja, ja. det ja. Och vissa ser han som en Brutal Liksom Ja, mördarmaskin. För det går att läsa in också. Alltså det, och vissa ser den som en elegant gentleman. det går också alltså allt går att läsa in beroende på hur man vill se det. Och det är ju fantastiskt tycker jag. Utan, när, det inte finns, när det inte finns någon fast bild av hur han är så går det också att göra honom på många olika sätt. Exakt. Och det är ju det som gör att det går att... Ja, hade det varit på ett sätt från 62 till 2016 nu då, som vi sitter i så hade det ju inte... Ja, Hållt på idag, tror jag alla. Nej, verkligen Om det inte hade kommit skådisar för sin tid Det finns ett stort brett utrymme för att porträttera honom Vilket mm, gör exakt. att bonseren serien aldrig liksom Nej. blir stel Utan det kommer Nej, alltid exakt. någon ny input Ja, just det, hur Flemming skrev bonden ändå Som ett blant slate ändå Och byggde på en su suggestivt scenare i serien Och sen hur Bond trodde spännande har porträtterat honom Så man ändå placerade sig själv på något sätt i Bonds skor, i Bonds värld Och kanske inte identifierar sig som en förebild Men man kan ändå se honom på något sätt Och tänka att det där skulle kunna vara jag i någon situation Och det tror jag också är en jättestor ant för folk runt om i världen Fortfarande är fascinerade av Bond Att man lever sig ut lite i hans värld på något vis Och det är ju tillbaka till hur Fleming skrev Bond i Casino Real. Liksom. I den boken så är han inte en karaktär som så Utan han är en bild där vi själv sätter oss in i han är som en öppning till en annan värld Som är mer spännande än vår region oftast Så är det Då uh, tycker jag vi går över till att diskutera film Jo Jo, jo. jo. jo. Och vi inleder med Gunbarrel Som ju är ny på ja, flera sätt mm. Ja du Vad tycker vi om det här Bra Ja det behövdes en modernisering Alltså det är svårt för jag var inte där när moderniseringen skedde Men det känns som att tittar man här på Bondfilm och så kommer till goldenen Så känns det ändå självklart Det är inte en jätterevolutionerande designförändring Men det känns ändå som att det behövdes på något vis Ja, mm. jag har alltid varit av den uppfattningen att Designen är långt mycket bättre uppdatering än musiken Jag gillar hela kitet faktiskt Nej det gör jag inte riktigt Jag tycker snygg design, cool musik Dock har jag aldrig varit ett fan av Brosnans uh, pose. Inte? Okej. Okay. Den är lite för... Inte, jag ska inte säga arg men den är så lite för bestämd. Den är så otroligt <hör> liksom <hör> där ska den vara. Målen rikt pang. Det är liksom... <hör> jag gillar bestämdheten i det. Hur han vänder sig om snabbt. Rart i ryggen skjutits sen. Man ser liksom lite arg ut. <hör> ja... Gillar också posen och gillar designen Däremot gillar jag inte Att han har öppnat kavaj Nej. Ja, det har Det är eh, en ett stort <laughs> Nej, det är ju en stor grej faktiskt Men jag, jag, jag, jag, jag vet faktiskt inte Varför jag inte har gillat musiken Men jag tycker nog den är lite för annorlunda mm. För min smak ja, länge, Jag gillar annorlunda Så länge det är bra Jag tycker det här håller sig I någon, någon sorts Mm. Det är väldigt långt ut i spektrat I musik, i Men jag tycker ändå det funkar Ja, det, musiken tycker jag funkar Helt okej, inte, inte bra Men det är väl den Den delen eh, Av musiken som funkar bra i filmen Kan man väl säga Ja, pre-title Jag måste nog med att säga att Bungee har nog aldrig varit Riktigt så imponerande för mig Som den har varit för många andra Det är Självklart ett av seriens bästa stunts. Men jag skulle inte jämföra den med öppningsscenen i The Spy I Love Me till exempel. Det gör jag. Du gör det? Ja, alltså jag, jag, jag, jag, jag tokelskar det. Så det är bara så oändligt coolt. Det är bara... Ja. Usch, ja, jag tycker det är fantastiskt. Alltså, stuntet i The Spy I Love Me är ju... Jag vet inte. Det kanske är svårare. Vad vet jag. Men det här är så jäkla mycket coolare tycker jag. Jag håller nog med dem, där. Jag tycker att eh, det är ett jättekult stund. Men eh, för att, om man ska placera bland de toppstundsen, då vill jag ändå ha något moment av, eh, vad ska man säga, där det känns eh, smått ok okontrollerat och kaosigt mm. nästan. Här är liksom, det är väldigt uträknat allt. Mm. Eh, då blir det inte riktigt. Den riktiga, vad ska man säga Edgen som behövs Men ja. det är ju där ju det kan man inte säga så mycket om Jag håller med jag är, då är vi två. Mot två. Det, känns, det känns så modigt ändå för att liksom Öppna filmen, det blir ett bit bungee jump Det är som ja. Ja, det, är, det är som att bonde är tillbaka Det är som liksom direkt ja. känner man det man får, ja. lite den här, man får ju lite den här Det är liksom Det är lite som att Brosnan kommer in och säger Här, här är jag liksom. mm. nu hoppar jag bungee jump Det första jag gör mm. Det är liksom sätter standarden direkt ja. Ja, jag gillar det, jag är på Rickards sida All the way. Och sen Ser vi Bond på toaletten Och det har jag aldrig gillat det... Upp och ner ja. där, hängandes ja, Jag tycker det är liksom En bra första Punchline jag inte, jag tycker en... ja, Det är ju en punchline liksom det är det verkligen. Summerar brostnan ganska bra ja, det, är det. det är som att Roger Moore, ja, han ska stå i liksom Morgonrock med kaffekokaren liksom. Och mm. brostnan ska Hänga i vapenfabriks-toalett och slå en gubbe i ansiktet, det är ja. ja, ja det är ju så nej, jag håller nog med Manu jag tycker inte heller det att det funkar riktigt, alltså det är, ja, men det är ju samma så det spelar, ja, visst känns Bros Brosnan och visst känns Roger Moore att han står och kokar kaffe imorgon morgonrock, men jag, jag tycker inte det är så barn ska mm. introducera inte upp och ner på en rysk-toalett, det känns nej, jag är mer ryckad här också faktiskt, så att jag ja, jag tycker det, det, det no vi kan ju ha med nostalgi att göra, men jag såg den här ganska sent efter, jag, efter den kom. Mm. Så att jag kan inte riktigt säga... Ja, det är väl lite nostalgi. Men det, det jag tycker är bra, det gör jag faktiskt. Mm. Ja, men det är någonting för mig... Det hela pre-tighten... Har en väldigt... Tryckande stämning som jag gillar. Det är, liksom, är tempo, det är musiken, det är miljön. Det är liksom hela... Ja, hela känslan i pre-tighten som... Som gör att det som helhet funkar så bra i pre-tighten. Mm. Och därför... Jag vet inte, det ska... Ja, nu har ju man ju sett den här filmen ganska många gånger. brostnan han ska bara introducera så. Eller det känns så självklart på något sätt. Jag har ja. svårt att se det på något annat sätt. Ja, det är ju en bra introducerings-inledningssekvens uh, måste jag ju säga. Ja, verkligen. För en bond. Den, ja, alltså, jag nämnde förut, men liksom den etablerar ju handlingen på något vis, karaktärerna. Och framförallt etablerar den i som bond. Sen det efter det att han har varit på toaletten Så är det, blir det definitivt mycket bättre Men han, ja Det känns som att det är väldigt tydligt att här har vi Brosnans bond direkt ja Och man märker ganska klart och tydligt att det är en ny Stil på mm. det Det är mer action och sådär ja. Snyggare foto tycker jag också faktiskt mm. Det enda som har stört mig är ju <lite>, lite, lite större att man ser två Bilar uppe på dammen När han har hoppat jump i första bildrutan bara, När man ser han hoppa ner en orange kranbil och en vit lastbil, tror jag det är. Eh, så det stör mig lite. Har du aldrig tänkt på? Nej, det får ni kolla upp. Jag har ju en jätte, jättestor grej som stör mig i den här Pre-Titan. Jag måste ju ta det på en gång, för mm. annars så kommer jag, jag vill jag bara få det här... Säg det! ...off my chest, så att säga. Nej, men äh, Pre-Titan som sådan är ganska bra. Fram tills att Bond ska förvandlas till en religiös superhjälte mm. som kan gå på vatten, gå igenom väggar och allt vad tusan där... Jag undrar varför ska jag bry mig om den här jävla karaktären när de gör det här? Jag blir... Jag, be, jag, nej, jag, jag vill lämna headsetet och gå härifrån Ja, alltså Där och då så känner jag mig bara uppgiven Alltså, alltså varför ska han ha en laserpistol Och liksom få ta sig in i tak När han bara kan gå genom väggen Det är så jag känner Och för att förtydliga, jag snackar om ögonblicket När han hoppar över klippan Och bryter mot naturens lag Och flyger i kapp flygplanen ja, Det lät för dig Emil Som att du skulle lägga ner ditt ja. headset Och gå härifrån mm. Du bara, varför ska jag fortsätta med det här när det <laughs> ja. Nej, men alltså om, oj, om vi nu ska oj, oj. börja snacka så här: Bond som karaktär och så Som vi var lite inne på ja. Jag tycker att det här är det ögonblicket i bond scen Det enskilt största Som är det största hånet mot Bond som karaktär oj. Det här är så långt ifrån allting Alltså Bond ska inte vara den här personen Det, det går inte Jag, jag blir jag blir arg mm. <laughs> jag, blir, eller inte, jag, jag, jag blir egentligen inte arg Jag blir mest bara ledsen ja, men Det är, <laughs> är det intressant hur du säger För att Hela uppnämpningssikvensen och mycket i hela rollerna Och kanske i Brosnan ser så är det väldigt annorlunda Det är mycket mer action -orienterat. Det är mer otroliga saker som händer och jag vet inte, det är en sån sort som jag stör mig på Hur Brosnan liksom har den här svarta jackan han har på sig i den här scenen och så uppdrar att man ser lite av hans hår, hans brösthår det, det är så <laughs> oerhört stiliserat som en actionhjälte, Som en modern man på något vis Och så har det inte varit i de tidigare bond -filmerna. Och det här stundet håller jag med om spelar väldigt mycket in deras typ av modernisering som inte alltid fungerar rakt ut. Däremot så vill jag säga att jag gillar allting innan. Så det här är bara liksom ett moment som jag bara... Jag kan inte köpa det innan då tycker jag Preetighten är bra. För, för mig handlar det mer om... Utförandet är så väldigt klantigt. Alltså jag tror att det hade kunnat funka om man hade varit tydligare med att... Alltså... Att Brosnan hade... Eller Brossan, eller Bond. Hade liksom kommit in i flygplanet liksom... Ja, direkt efter startbanan Att han gör den liksom bara den sista För nu, nu flyger han ju efter Bara mm. så här. Ja. Men det var, det var väl också någonting att Det var inte tanken att det skulle Nej. spela Det blev något fel vid inspelningen Som gjorde att de var tvungna att göra green screen Det skulle varit ja. ett riktigt stunt Där han faktiskt hoppade efter B.G. Worth som är känd från tidigare Luft action i Bond-serien Han hade han lovat att ja, men Jag fixade, Jag får flyget och så filmar vi det här och efter jag tror tio försök så lyckades han inte Och då sa de, vi kan inte göra det här igen Så då fick de göra det med green screen istället Och han sa det, det är den enskilt Största besvikelsen jag haft i min karriär Det var väl också film med hur säger man Snart Som sa att det här var också Det enskilda momentet i filmen som han var Mest kritisk Ja, precis. Och var jätteorolig för att publiken skulle bara Bua ut Um, ja. Jag har också som Emil Jag tycker nog, jag tycker nog avsnittet Eller avsnittet, jag tycker inledningen är Bra fram tills det här För då tar sig lite ur att Han ska bli Superman mm. liksom. Alltså det är Det stör mig, ja Men inte lika mycket som du Emil För att jag, jag vet inte Jag bara inser att det är Det är bara dåligt gjort Alltså det är inte Jag vet inte om det känns som att tanken är inte att han ska vara någon superman som flyger efter flygplanet och liksom, också vinkeln på flygplanet, det är liksom omöjligt att vinkla upp det, så att jag vet inte jag försöker stänga av hjärnan där, jag vet inte Men det måste ju vara, vara det ingen människa kan ju flyga i ikapp ett flygplan som störtar så det går inte <här> Nej, Jag vet ah, Nej, men jag, är, alltså jag, köper, jag köper det ju bara för att det har hänt så mycket annat som jag också eh, inte accepterar i eh, Bond-serien liksom, som, som jag köper Men jag tycker inte det är nödvändigtvis bra Nej, jag tycker det finns sämre moment I Bond-serien Ja, men det är just det att det här är verkligen Mot karaktären, oj, nu kan Bond flyga Aj, jag skiter i det, varför ska jag bli med Ja, det känns som ett ja. lite ja. överdrivet sätt Att etablera Bond igen Ja, det hade ju funkat att han bara flög iväg Egentligen, eftersom vi redan haft ett stund Han hoppar mm. ut för ett fall liksom. Ja, sant Det jag hade viljat, var att han kom ut på Startbanan eh, fixade en motorcykel, hoppade, kom in i flyplanet precis innan de åkte över kanten. Ja, och så Sen sluttade personen in i flyplanet ja. och fick ut honom ur flygplanet och sen rättade upp det. Då hade det funkat. Det väldigt konstigt att man inte bara har gjort så, faktiskt. <laughs> ja. Väldigt märkligt. Varför göra det krångligare än vad du behöver? Ja, ah, För att he alltså hela sekvensen när han träffar Alec och de, eh, ja, går ner och ska sätta bomben och Ormov och hans vakter kommer där. Alltså, jag tycker det är så... Allt är... Bara så, så, så jävla bra. Alltså, och den här gnisslande rullande vagnen. Pss, oh. Det är genialist. Alltså det, oh. det är så mycket som funkar för mig, alltså så oh. otroligt mycket mm. som funkar för mig i hela pre Tighten*. Och det är liksom. Jag vet inte. ens... Den är verkligen en av de absolut bästa för mig. Topp tre, kanske, oh. jag vet inte. Alltså jag menar alltså, det är verkligen. Jag tycker det är superbra. Allting oh. förutom. Om det inte hade varit för slutet Så hade den kanske varit etta Helt seriöst alltså <laughs> Jag tycker också att det är en av de bästa topp fem eh, Enkelt skulle jag nog säga att det är det ja, att Den har fått lite, lite för mycket kast, Mitt tycker med action och drama och Den är Jag ska inte säga utdragen Men det blir lite för mycket av det goda för, Så tidigt i filmen Känner jag det är, Ofta är det som pre -sekvenser i pre-tell-sekvenser i Bond-serien Men här är det lite som att det är mycket som händer och det är mycket som är med. och De försöker stenhårt att etablera bond och fungerar inte riktigt fullt ut hela tiden. Nej, Jag tycker att den balanserar väldigt, väldigt bra allting. Jag tycker att allt funkar. Och det är just att det är inte så mycket action. Det är bara precis på slutet. Det är ganska lågmält. Det, är lite, det, är den här, det känns verkligen som en liksom lite kalla kriget, smyga thriller-ish. Ja. Som jag bara... Toktigare och hela miljön. Jag tycker liksom. inte att det ska ha exploderat i actionen som faktiskt blir det. Jag hade föredraget om det hade varit lite mer smygerier. Ja, om man nu ska ranka så sådär. Den är ju bra innan där, men sen är det ju ja. Hur mycket, hur mycket drar den ner? Ja, det drar ju ner väldigt, väldigt mycket. Det är ju det som är problemet med det här. Ja, men det är ju om det. Du, om du bara tycker att den är bra innan, då är ju svårt att den ner. Men för mig är det ju 10 av 10 verkligen rakt igenom tillspris Precis på slutet 10 ja, av 10 tycker jag inte att den är Den är ju 8 av 10 innan Och sen är det ju minus 13 av 10 <laughs> <laughs> <laughs> Ja, det är ju hårda ord Så det är ju Ja, jo men ja, Jag har ju redan sagt vad jag, vad jag tycker om det Och just att just det, alltså, jag, jag köper mer osynlig bilen än, än, än det här Oj. Eh, Av den enkla anledningen att Det här är verkligen mot Bond som karaktär Det här är verkligen karaktären Bond vi snackar om som helt plötsligt kan flyga, det kan inte jag köpa. Eh, därför så slår det här så jäkla hårt, tycker jag. Eh, och då drar det ju ner otroligt mycket. Mm. Eh, och sen var någonstans det landar, jättesvårt att säga. Mm. Nu tar vi låt, tycker jag. Jag tycker låten har Enligt mig ett för, för bra rykte än, än vad låten är Jag tycker låten är bra men den är Inte där en av seriens bästa Jag tycker det är så skönt Att ha en bra bondlåt igen. Det känns som att det var jättelänge sedan Men det var faktiskt Living Daylight som jag tyckte sist var bra Men efter det mossiga 80-talet Så är det så jäkla skönt att ha en bra Ballad med en kvinna som sjunger Oj, oj, oj vad det är bra Ja. Jag, jag, jag tror att det är den här låten Och det är den jag, en av dem jag lyssnar absolut mest på Jag har lite svårt att placera vem låten handlar om Jag tror nu att det handlar om Per Sprossnan Men det är en bra komposition Det är bra text Tina Turner sjunger bra Och det gifter sig så är otroligt bra Med eh, Kleinmans eh, Visuella Ja just det Det är ju den nya Morris Binder är ju borta Yes. Men låten först, vad tycker ni andra? Jag är lite inne på Ottos linje faktiskt Jag tycker Fan det är hår på mitt mic. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Vad händer? <laughs> ja, jag, tyck... jag är med jag inne på Ottos linje att Jag tycker förvisso att låten faktiskt är Väldigt bra, men Den har lite För bra rykte för vad det kanske egentligen är. Och med tanke på att Bond-serien har sådana alltså så, högar med fantastiska låtar. Så den här nog liksom inte riktigt är upp i toppen. Men alltså, ja, det är en superklassiker och den är väldigt bra. Eh, men jag till exempel med Manuel så är jag otroligt svag på 80-talet. Så därför blir det här... Ja, men det, ja, men det är ju väldigt bra. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är väldigt bra. Men det är liksom inte, det är fortfarande någon poäng under 80-talslåtarna. Jag blir aldrig riktigt euforisk av den här låten Som vissa andra blir utan jag tycker att den är bra Men inte sådär hoppa på En soffa bra liksom mm. Jag Instämmer nog med Rickard och där. Jag tycker att den får lite väl Hög status ja. Det är fortfarande en bra låt Men jag kan tycka att det är den Och kanske Goldfinger som är de två Mest överskattade låtarna. Goldfinger är ju ändå en fantastisk låt men som har någon slags ja, överstatus Nu ska vi inte snacka om den Men eh, den här har lite samma grej Den har, jag vet inte Det känns som att man bara Alba antar att den ska vara typ topp tre i, i, i serien Man ska gilla den Ja, exakt ja. Och det här kan inte riktigt jag köpa Men pratas det fortfarande den här låten? Jag tycker det Det känns som när det har fallit i Gloomsky med Trades era Ja, alltså jag tycker Många som sa det när Skyfall kom att Ja, nu har vi den första bra våldlåten sen GoldenEye. Var det många som så? Ja, eh, mina vänner i alla fall. Det här är en låt som i särklass... Ja, en av de låt som brukar spela oftast på P4 Jämtland. På morgonen buss till jobbet. <laughs> alltså, det är ofta den här råden faktiskt på radion. Men det är Thomas Druggs ja. fel. Ja, såklart. Han spelade ju GoldenEye i, i någon intervju... Han intervjuades ju på ja, P4 ja, Jämtland. Och så sa de... Ja, men, <laughs> Nu ska jag välja en låt Och då valde han GoldenEye Ja precis, ja, den där väljer varje morgon men, men den har väl glidit in i deras låtlista Och liksom ja. åker runt där i Ja, jukeboxen <laughs> ja, nej, men jag, tycker det är, jag tror inte låten hade varit lika Universellt hyllad Eller vad man ska säga Och haft, haft sånt bra rykte om det inte hade varit Tina Turner Utan en lika bra sångerska Men med mindre namn om man säger så Jag tror att hon Ja men det är Tina Turner, då, då, det är bra liksom. Det var väl en av typ av comeback som jag förstår det Ja och var det. det är ju ett fantastiskt val. Det får man ju verkligen ja, säga. Helt klart. Hon känns som, så det var, jag vet inte vem det var som sa det, men bondsångerskorna och sångarna, många, ska kunna existera i bondvärlden. Tom Jones och Shirley Bassey och, och även Tina Turner tycker jag passar in i den beskrivningen. Som jag tycker är en ganska intressant, ja, intressant beskrivning egentligen. Förtexter? Kleinman. Kleinman? Är, jag vet inte vem det var jag diskuterade det med, men det var kanske dig Emil när vi pratade om att det påminner lite om Skyfall Spectre, väldigt mycket från filmen som kommer i titelsöprensen Jo, det var nog vi som snackade om. Ja, det och det, det gillar jag faktiskt, jag tycker det, det, det är så subtilt gjort här på ett sätt så att det, det fungerar ändå, det hintar inte om att någon karaktär kommer dö som vissa andra titelsöprenser gör och Ja, jag gillar den. Jag tycker den är bra faktiskt. Ja. Jag tycker också själva, själva temat om att Sovjet faller och det där kalla kriget över. Jag tycker det, det funkar ganska väl och sen också det i med att det blir en slags övergång från att pre då är det kalla, kalla kriget, sen kommer förtexterna och då rasar Sovjet och sen så börja filmen och då är vi i 95 postkalla kriget Exakt, över i 95 ja, är det. Eh, Och det funkar väldigt bra tycker jag Det gillar jag också mm. faktiskt Jag tycker det är väldigt fin eh, Ja, att det är mycket Pre-titlen är då och sen kommer den ut i den liksom. det, det är lite så jag, ja, jag, jag gillar det sen just hur den blandar klassiska element och, Med nya och det känns väldigt skönt Efter Maurice Binder senaste 5-6 Arbeten där det har varit mycket samma Så är det som skönt att se någonting nytt Och ja. det är som Tillsammans med låten, tillsammans med att man vet Om att det är en viktig film, tillsammans med Det visuella, så är det Inte moment, Men det en, åt det hållet det, man, Jag känner mig stolt över Bond Lite när jag ser den här förtäcksekansen För att det är så mycket som, som den representerar Så att Jag tycker det är en riktigt stark Debut av Kleinman Ja. ja, det får man ju verkligen säga. Jag tycker han har, ja, han har nästan... Han har, ett väldigt bra, han har ett väldigt bra track record. Ja, verkligen. Han levererar det är ju, konstant. Ja, i form av titelsrekvenser. Eh, och det märks ju verkligen när, när det kommer en udda fågel lite längre fram. Men ja, jag tycker det är bra. bra. Men det är just det. Jag slår av att det är väldigt snygga visuella bilder. Det är väldigt snyggt, Det snygg... Liksom bra idéer, eh, eller snygga visuella grejer det är bra färger eh, vissa av idéerna det är lite märkliga pistolen som kommer ut ur munnen är ju en sån här som jag tycker det är lite <laughs> oh. märklig men på det hela taget är det bara så jävla skönt att ha lite nytt blod eh, mm. och just den idén som ni säger att det är mellan pre titeln och filmen så faller ju Sovjet. Och det är lite det som illustreras. Det tycker jag är, det är coolt. Och det är dessutom så är det lättklädda kvinnor som klubbar ner Sovjet. Det är ju ännu coolare. Mm. <laughs> ja, faktiskt. Ja, men det känns som att Kleinman också är en av dem som du var inne på Emil med fans. Att det är ett, han, han är Bond-fan. Liksom. Han gjorde License to Kill-videon. Han kan Bond. Han vet liksom ja, vad som förväntas av en titelsekvens. Men gör ändå sin egen grej med det på ett bra sätt. Jag tycker det lyckas bra med att få mig att glömma det traumat jag var med om innan. Ja. Sen har vi ingen med en dåtidsbil. Ja, som återkommer allt för ofta enligt mig. Ja, men här tycker jag den funkar jättebra. Här köper jag den helt och hållet. Ja, jag är helt enig med det, Richard. Jag tycker den är, den är ju, det är ju senare sen i serien som den blir väldigt irriterande, i alla fall ja. för mig. Men här är det ju en helt ny bond som kommer, men det är samma bil, det är alltså samma bond. Det, ja. Det, ja, det, det, är det är framförallt ett, en, ett klipp som jag tycker är så galet snyggt och bara som är, det är bara Bond i sin renaste form. Och det är när man ser DB5 man köra in i centrala Monaco på natten och stannar ja. vid den där rondellen där utanför kasinot. Alltså det Exakt. klippet, det är, oh, det är det enskilt snyggaste delarna den här filmen och det bara är så, ja ah, det är ut för det är så Bond, Bond det här, han är tillbaka oh. <laughs> Det känns som att man skulle kunna stoppa in det i klippet I vilken av bondfilmerna som helst egentligen mm. Om han hade figurerat i Mon Monte Carlo Det hade kunnat stoppas in i vilken 60-talsfilm som helst Och det hade bara varit Ja, aha, exakt Helt naturligt Ja, lätt Ja, det är ju väldigt klassisk, klassisk Bond Det är ju Goldfinger Och det är Honor Her Majesty's Bond som rejsar med eller, Secret Service Racer Han ju inte riktigt men. En kvinna, men ni fattar mm. det, ja, det är den kla klassiska bondgrejen mm. eh, Och det känns väldigt klassiskt det, ja. Ja. Sen tycker jag att själva jakten i sig är lite för lång Ja, jakten i sig har jag inte så mycket till övers för Nej, Nej den är lite lång och jag tycker den är lite så här halvt inte ett sägande sådär. Ja. Eh, Den hade, borde nog ha gjorts kortare ja. mm. Jag har aldrig tyckt om den det är typiskt Vad allmän publiken tycker i Bond Bond åker i sin klassiska bil Och racer med sig Det är inte ofta det händer förut Och sen kommer det direkt efter den rätt tunga Actionpackade med -sekvensen, Så kommer det här med musiken Och brossna som skrattar och han, <laughs> Det känns det För mig känns inte det här Överdrivet bondigt Jag förstår om det är tilltal av allmänna publiken, Men för mig som Bond-fan så känns det rätt långt ifrån hur jag ser på Bond. Jag menar, just när man har sett License och det rätt tätt in på så kommer den här filmen. och sen, ja, Det blir så påtagligt att de försöker modernisera Bond men ändå ha en fot i vad som har varit. Och här fungerar det inte så bra i mitt tycke. Nej. För här känns det mer som att det som hade varit funkat för mig liksom, hade varit just den här Connery Bond-grejen från Goldfinger- han säger discipline, 007, disciplin. Mm. För bond sitter ändå med en tjej som ska utvärdera honom. om Hur mm. han funkar i fältet. Mm. Ja, Då kanske inte det är riktigt rätt grej att göra just då. Det har varit en bra nodd om har faktiskt har sagt det. Ja, jo. Jag tänkte nog komma in lite på det som Emanuel och inne på. Att de försöker lite för mycket. Men kanske inte just här. Det är mer när det fortsätter sen och det ska vara... En vodka martini Och det är en bond James Bond Och det är Backara liksom De bara bryr på med allting mm. På en gång mm. Då börjar jag känna att Nu försöker han mm. för mycket Här tycker jag ändå att det är okej okay. Det är lite för lättsamt mm. hela den här delen i, ja, Framförallt den här bilhjärten Eller vad man kallar det för Just musiken och just Brosnans <laughs> tror det, det gör att Det stannar upp i rättelsen lite för mycket Och det så, jag kommer komma till det senare också, Men det är lite för mycket tvära kast i den här filmen Som ja. tar mig urifrån den Och precis som du säger Emil det här, Vi har inte 30 minuter in Då han har introducerat sig Och beställt Walter Martin Det, det känns inte äkta i mitt tycke ja, Det är ju mycket som är eh, Vad ska man säga Brosman gillar och att skratta i bilar Tydligen <laughs> Han gör det ju i nästa film också När han blåser eh, upp däcken i mm. Hamburg Så att, eh, det är ju någon grej han har men ja, det är väl lite, lite try hard här. Ja, verkligen. Jag kan väl dra ut proppen direkt. Nej, men det stora problemet just i eh, alltså i bo, biljakten eh, så är det ju jättekonstig musik, men eh, jag vet inte. Det, det är bara så här ja, det får väl vara så. Men det är, en, det är faktiskt ännu märkligare i just kasinoscenerna för där är det någon sån här Sentimental stråkballad mm. som bara Inte alls passar i stämningen Var är den här lite typiska liksom Som är så jävla klassisk för just Bond i casino ja. det, det finns ju ingen Som kommer sen, Ja. två filmer senare För det är ju ingenting i, i Den där scenen som skulle vittna om att det skulle behöva vara Någon vacker stråkballad Eller det, det är ju snarare lite edge I dialog, det lite, ska vara lite spännande Och det det försvinner helt För musiken passar inte alls Med det som händer på scen mm. Och sen tycker jag inte Brosnan ser särskilt övertygad ut Heller som en farlig mördare När han kommer in i kasin. Det är någonting som jag att han ser Väldigt, ja, lite mer Vad ska man säga Mansmodellig än att vara hemlig agent Jag vet inte Han, han har inte den här tyngden bakom sig Som alla de tidigare strådespelarna haft i någon utsträckning man kan väl argumentera att de får den senare kanske Men just här i början av GoldenEye Så känner jag inte alls att han är farlig På något vis Nej det är sant En sak som har slagit mig just när han säger Bond, James Bond Det som han har gjort i hela Bond-serien I stort sett Alltid är att när Bond säger Bond, James Bond Då lägger man på lite extra musik För att pusha mm. upp den repliken Gärna då nån del av bondtemat. Här precis när Brossan säger bondens bond då bara tas musiken helt bort och repliken faller som en jävla sten och är sten död. den är, den, den är så dålig, så dålig och så dåligt levererad att ge, och sen direkt när den är klar då kommer den här stråkmusiken tillbaka. <laughs> ja, det är många konstiga val i musik här tycker jag i filmen överlag alltså. Nej, ja, men delivery, jag håller faktiskt med det. Jag tycker att eh, vem det nu är som kommer få ta över eh, manten nästa gång för att flyga som James Bond. <skratt> så bör de titta på den här Bond-James Bond och försöka göra allting tvärtom ja, ja. i hur man levererar den. För att han rör på huvudet, han gör en massa konstiga grejer, han tar en paus. Alltså, när man säger Bond-James Bond, då ska man bara vara... Man ska, inte, man ska vara helt uttryckslös och ska man bara säga det rakt av. Mm. Oh. Connery var ju mästare på det där i Dr. No eller i Goldfinger. eller ja, Det är ju liksom urtypen. Jag tycker det är så det ska vara. Sen kan man rama in det med musik och man kan ha en uppbyggnad. Dr. No exempelvis, han tänder cigaretten och sen säger han det. Men själva levereringen ska verkligen bara vara helt iskall. Han ska ha sagt det tusen gånger innan. Han ska vara jättesjälvsäker i sig själv. Han ska inte hålla på att röra på Nej. ljudet. Nej. Han ska säga sitt namn. Ja. Det är det jag gillar med Daltons introduktion också. Att han bara säger den. Mm. Som att han säger, kan jag låna din telefon på samma sätt som han säger Bond James Bond? Det är lika viktigt för honom. Det är inget så här, nu bygger jag upp mitt namn. Nu ska jag säga det här om en minut. Jag måste förbereda mig. Men det är ja. som, att, som att jag, ja nu är jag på fest. Träffar jag en främmande människa eller träffar träffat. Hej Rickard. Man bara, Va? <laughs> Ta bort honom från mig Jag vill inte ha han i min närhet <laughs> Men det är ju roligt också med uh, Everything or nothing dokumentären när han, Det är ett helt segment om hur jobbigt det var Att säga Bond, James Bond mm. för Brostad i GoldenEye Balls to the wall som han säger Jag tycker det är Det är, det är signifikativt för det ja, Han är ju den första självmedvetna Bond Jag menar, Timothy Dalton kom in senare <laughs> Men han var ju fortfarande äldre ja. än Bond Visst, Brosten, han, är fortfarande ett barn. han var ett barn när Goldfinger kom Han har vuxit ja. upp med det och han liksom, hans dröm har varit att vara bond, så sägande så faller det bara pladast för man ser att han tänker kroner framför, sig liksom. oh Ja, exakt. Ska vi gå vidare till eh, till det som Emanuel pratat om? Om lite konstiga sexuella scener mm. och eh, se det mera. Helikopterjakt eller hel helikopterstöd <laughs> sagt. Ja, det kan vi väl göra. Karate, Emanuel. Han, jag kan, man kan ju inte gilla det där För att han är han, alltså, han är så skön han, han njuter ju bara så extremt i fullo Av att få vara med den här, här BDSM-gudinnan det, det, liksom, det är som en Ett litet shot där När de filmar på honom När hon liksom plöser honom på håret Och han som bara ni vet äh. vad jag menar. Ja, han är i ett stas. Jag tror jag aldrig sett en människa njuta så mycket som han är där. Äh, ja, men Det är också det äh, att, han, att han, han ligger där. Och man ser att han förstår att sånt här ska inte hända en man i hans position. En man som ser ut som honom. Och han försöker verkligen verkligen så här, Åh, mm, verkligen så vara med i det. Men det är, liksom, det är lite fel också. Det är en dubbelbottnad på så många mm. sätt. Alltså, på, på ett sätt tycker jag att det är en av de... Bäst skådespelade scenerna Från båda hållen Men också en av de mest cringe-worthy i hela filmen Jag vet inte riktigt, är det det de vill förmedla Så är det jättebra gjort Men jag vet inte om jag tycker det är så bra Passar så bra Den i filmen. kommer ju från ingenstans Och den ja, försvinner exakt. bara, den är där bara Det är så här, ta bort den Men jag vill ändå se mer Det är så här, kan inte riktigt, den är väldigt ambivalent Jag är ambivalent mot hela scenen egentligen Ja du och sen när Bond kommer efteråt och öppnar garderoben och han ramlar ut. Mitt leende på ja. Levin. Då, då var det gapskratt i de londonska biograferna kan jag tänka mig. <laughs> ja. Jag, jag tyckte det var, på tal om första minnen som inte sa det, men när jag var liten så tyckte jag det var hysteriskt. <laughs> jag älskar när han kommer ombord på båten och han slåss med handduken där och så när han kommer in i det, längre ner i båten och slår in dörren kommer med mot båten. kameran. Oh. Ja, där Exakt. är han bon, för det försöker han inte längre, utan där är bara är han. Och där, ja. där utstrålar han den här farliga elegansen som behöver, behövs. Jag gillar det faktiskt. Jag tycker det är... Här är han också väldigt snyggt klädd mm. måste jag säga i de här scenerna. Det är lite casual men ändå påminner lite om Roger Mors kläder i For Your Only, innan i Corfu där. Jag tycker det är snyggt. Ja, jag tycker inte brossnaden riktigt bär upp just den lika bra. Men, ja. Menar du just den här serien eller scenen eller överlag i den här delen? Nej, just den här scenen. Ja, okay, ja. Det här liksom lite blazer chinos grejen. Uff, ja, ja. jag vet inte. Jag tycker det är funkt. Är ganska bra. Däremot har jag aldrig gillat smoking när han har på sig kasinot. Den ser mm. inte så brittisk klassisk ut. Nej, och sen jättestor flugor. Ja, det, det, har, det har vi pratat om förut. <laughs> <No, no, no. laughs> ja, det gillar jag. Varande, jo, just det helikoptern. Där är ju faktiskt uh, Wayne Michaels med mm. i bild. Jag tycker det är, det är ganska, ganska bra när de snor helikoptern. Ja, jag gillar, jag gillar när Bond desperat försöker nå fram mm. och blir ja. stoppad och mm. fasthållen Det känns Bond att bli missly misslyckas lite där, jag gillar det mm. Jag gillar också Senjas replik Eller, vad, vad är det de där soldaterna säger? I uh, think I come to heaven ja. Not yet <laughs> <laughs> Det är ju Wayne Michaels, den ja. ena snubben Just han Bungie Jump andra yeah, också stuntman, Simon Crane Just det, ja Riktigt coola grupper. Eh, ja, sen är vi på Severnaya va men, ja, Mycket snygga miniatyrer Alltså jag tycker nästan den här filmen har ja, Snudd på de bästa i hela serien faktiskt Miniaturarbetet, det är helt sjukt Det är skitsnyggt när, när flygplan störtar ja. Och drar igenom hela, hela stället ja. Det är ju en hel vintermiljö Bara uppbyggd När man ser bilder ifrån det så står ju Derek Meddings där Miniatyrgubben på en Vad kan det vara, tio gånger tio meter stor, bara alltid detaljerat, det är så, off oh. Det är riktigt snyggt. Jag fattar inte sånt där. Det är så alla träd och varenda liten grej. Ja men det är verkligen så Ha, Där åker det en stridsflygplan in i en satellitstation. Eller vad heter det? Och så bara, hur gör de det? Vad? Vad? Det är så jävla snyggt. Det är genialiskt. Om jag inte missminner mig helt. Rättar man mig fel. Så är miniatyren i slutet. Med tuba satelliten och det här. Är den största miniatyren dittills. Mest avancerade och mest detaljerade. Den var liksom. Skaligen i typ en på tio. Eller något sånt. Det var en enorm miniatyr alltså. Och där var ju Derek Maddings sista film. Han dog ju strax innan filmen. hade premiär och Så filmen mm. är faktiskt dedikerad till honom. Aha. I alla fall Seven sektionen där Där börjar vanningsklockorna gå igång. För första ordningen för mig. På riktigt i den här filmen. För, för mig är det bara att det är. Det är så konstig scenografi. Det är, det är, det är så här. Va, va, va, var är vi? Där sitter. Nu vet vi inte än så länge att Natalia är den kommande. Precis. Kvinnliga huvudrollen. Det är i problemet. Det är ju mycket koftor. Och datanörderi. Och lite sånt där som man inte riktigt. Är van vid att se mm. på en serien. Men jag, jag, har inte, jag skriver inte av det än så länge. I alla fall. Nej. För det är det alltså. Helt plötsligt stanna filmen in. Totalt under ett lång sektion, alltså. Och det är, ser man på filmen nu så är den ju väldigt daterad i de här sekvenserna. Och det är Natal introduceras, Boris, Oromoff kommer tillbaka, Senja är tillbaka. Det händer mycket. Vi är i en halvdassig Ja, ett halvdassig kuliss. Det är mycket interiörer, det är som mycket vi inte vet om men, Och det är väldigt långsamt. Den här scenen hade lätt kunnat varit nedklippt och hållt. Tempot gående, för vi är fortfarande i början av filmen. Så det storymässigt så kommer den helt fel. Ja, jag, jag har inte något riktigt problem med den här scenen egentligen. Jag tycker den är... Jag köper det för att, jag köper det, för att det just ska vara dassigt och, och ganska fult. Mycket koftor och så. Det är ju, ja, hur ser det ut på en sibirisk station? Kanske ser det ut så. Nej, det vet man inte. Ja, det köper man ju. Jag köper det i alla fall. Och nej, Jag tycker inte att filmen stannar upp faktiskt här. Det tycker jag inte. Nej. Nej. Inte jag Nej, jag tycker inte heller det Men här får jag dock Stora problem med Tzenias konstiga karaktärstav Att hon får sexuell njutning av Och döda jag tycker jag bara ser så skumt ut Ja, det är ju originellt i alla fall Minst sagt ja. Sen vad man tycker om det, det kan så... man ju diskutera men... Det är skitkonstigt Ja, ja. det är ju en, en annorlunda grej Som kanske inte går hem för vissa mm ja jag tycker också att det är en märklig karaktär på många, många sätt. För mig just det där karaktär såg stolp ut ganska godt. Okay. Men det är bara Bondfilmer så du vi kan komma undan med en karaktär som Senia. ja Det är jättesant. Ja. Jag undrar vad Flemming hade tyckt om Xenias <laughs> karaktär i Goldeneye <laughs> Jag tror han Nor hade... Upp, jag tror han kanske inte uppskrattat, men jag tror han hade accepterat henne som karaktär. Ja. Lite nedtonad då, tror jag. Sen, ja... Uh, alltså, jag gillar ju Alan Cummings Som skådespelare uh, Alltså Boris, han som spelar Boris Men här får han en så galet Otacksam uppgift Alltså, den här karaktären är ju också Sån här, så här Överdrivet nördig, kaxig Programmerare som ja, det, ja. Mm. det slår väl inte riktigt rätt på alla strängar Kanske Han måste ju känns daterad redan 95 Känns som Ja, 94 till, och med. ja. Så att, eh, han tillför inte så mycket för mig i alla fall. Han, för mig är en sån här klassisk karaktär. Han är bara, han ska mm. vara i Bond-serien. Fast när man väl tittar på filmen så är det så här. Ja, det blev inte riktigt rätt ändå. Nej. Han, han är ju en av de karaktärerna jag minns mest mer från spelet än från filmen faktiskt. Jag håller nog med det. Jag tycker att han har, han har alltid på något sätt varit nostalgisk för mig, och det är ju en karaktär som många kommer ihåg, men mm. varje gång man ser filmen så tänker man att det här hade kunnat gjort väldigt mycket bättre. Mm. Mm. Sen tycker jag att han gör ett väldigt bra jobb. Ett väldigt bra jobb. Med det han får. Men, ja, exakt. Ja, verkligen. Jag tycker att han verkligen gör det. Alltså, skolspelmässigt så är det 10 av 10. Mm. Själva utförandet. Sen är ju... ja Jag har ju redan sagt det. Det är, det, det är lite för sentimentalt Så pass tidigt i filmen När vi inte känner karaktärerna än Och jag som alltid irriterar mig på det ögonblicket de som finner de här Draghundarna ute i snöstormen Det är någonting som inte klingar rätt Där är det stolp ut för mig För det känns väldigt obondigt Och eh, Samtidigt som Seminaria så är det ju En MC-n, vi får träffa nya M oh. eh, Och sen så är det även En, en mer traditionell mc mm. På kontoret Mm Evil queen of numbers mm. jag, tycker att, jag tycker att Tanner ska vara jag menar, Han är ju chief, chief of staff De ska jobba väldigt nära tillsammans Och då känns det konstigt att Chief of staff av någon annan skulle Ogilla M det. Ja, fast det, det är väl lite jag, jag tycker det funkar just för att det är en Jag, jag får sinnebild av att Bill Tanner har jobbat Sen tidigare och M fortfarande är väldigt ny mm. och Att de inte har hunnit bygga upp sin relation Liksom Ja, det är den känslan jag får också. De har inte hunnit bygga upp förtroende för varandra. Han ogillar gillar nog mer det hon står för istället för den hon är. Ja, det tror jag. Den faller platt för mig i alla fall. Mm. Ja. Någonting som faller platt för mig så är det en scen med Bond. Det är, det är riktigt dåligt. För där är det som oerhört påtagligt återigen att de vill föra en Bond in i nutiden genom att hon liksom slår ner Bond verbalt och han bara tar emot det. Det är någonting också ett problem med i filmen att han bara accepterar alla smällar som går emot honom Alla liksom kritiserar honom håller på Men han bara tar emot det med ett leende Nästan för att Brostens bon har inte någon typ av integritet Än Och då är det som, det känns, det, det är så svårt Här <laughs> när Manny Penny Kritiserar honom för att vara sexistisk Och allt vad det är, och han bara Han bara tar det, jag vet inte, det är någonting som Inte kringar rätt för mig i den här känslan Det känns fel och lite daterat Även här Jag, vet inte, jag tycker att det funkar, men det är att Jag vet inte, det Tycker att, det kanske handlar mycket mer jag tycker att Samantha Bond glider in i rollen. Så det är bara självklart. Mm. Och det, det är mycket krystade lines, repliker i, i den här scenen. eller hela filmen men det behöver jag inte gå in på nu. Men det är väl det som är lite... Men jag tycker att de gör, gör det bra ur materialet. Jag tycker att det funkar ändå faktiskt. Jag håller ju med M då i, Emanuel då i så fall. För det blir lite konstigt när det M... Om M ska spela som att hon är ny, ny i rollen, men Brosnan ska ha varit där jättelänge och varit en gammal relik. Jag tycker det, det borde man ha spelat på samma sätt. Ja, för nu spelar du egentligen bara på publiken som är medveten om Bond som karaktär. Och inte den här Bond-rolltolkningen, vilket på något sätt ändå behövs. Vi behöver den nya Bond för att liksom etablera den nya världen och de nya karaktärerna. Men nu är det som att vi ska bara veta vem Bond är och det funkar inte rent ut storymässigt. Men att se Judi Dench här tycker jag är jätteintressant. För man vet vad hon kommer bli senare i serien. Och den här scenen är typ på något sätt sammanfattande för vad hon sen kommer bli under alla filmer senare under serien. Och hon satte ju standarden direkt. Ja, verkligen. Hon är fruktansvärt bra här. Jag gillar ju henne som attan i hela serien. Mm. Jag tycker hon är levererad i ja, varje film egentligen. Jag tycker jag, jag har alltid uppskattat henne. Ja, det är jag också. Däremot tycker jag hon är lite... Hon känns lite trevande i den här filmen. Hon har inte riktigt. Det har inte riktigt satt sig på något sätt för henne. Hon, hon glider inte in lika självklart som Robert Brown, tycker jag. Nej. Eh, men det hon kommer att bli är ju ja, fantastiskt. Och hon ja. är en eh, underbar skådespelare. Mm. Ja, det tycker jag. Det håller jag med om. Sen, jag vet inte, jag har aldrig. Aldrig riktigt gillat det där tugget mellan M och Bond inne på kontoret. Om att Bond inte gillar M och mm. metoder och allt vad det är. Jag vet inte, nej. Ja, det är. Det är som de slår oss över huvudet med en hammare. Typ. Förstå Bond ur tiden, han är inte relevant längre. Eller är han? Som din, jag tycker det inte sköts särskilt snyggt i den här tidiga delen av filmen. Ja, nej, jag håller med om att det inte sköts supersnyggt. Men det ger också på något sätt... En del av mig tycker jag att det är en ganska intressant dynamik i just, just Brosnan-Bond Brosnan och Dench-M-relationen. Det blir en helt ny relation än vad den manliga M hade med Bond mm. tidigare. Så att det finns ändå, även om det blir lite stolpigt och lite knackigt så är det ändå, finns det ändå någon idé där som jag, som jag tilltalas av. Ja. Golden är ju gjord för 1995 Alltså ser man den här första gången 1995 Då hade det nog varit helt otroligt Det nog fullit väldigt väldigt i tiden Men nu när man har fått perspektiv Och Golden har lagt sig lite med alla andra filmer Och Casino Royale som om möjligt Var en ännu större omstart så är det som att Den inte riktigt når upp till de höjderna Men det är bara egentligen för att vi har det perspektivet Vi har ja. Jag tycker det är intressant med Som du sa Rickard, med dynamiken Mellan Bond och M Brosnan Bond speciellt och ändå, att det blir mer beskyddande av, beskyddande av henne från Bond än vad det hade blivit med, än vad det blev, ska jag säga, med Bond och Bernard Lee och Bond och Robert Brown. Det känns ju mer som att M är, ja, vad ska man säga, modersfigur för Bonden var Bernard Lee och Robert Brown, M är fadersfigur på något mm. sätt. Mm. Jag, jag vet inte, Bond känns som att han är någon... <laughs> i skolunge som bon, Som en måste sätta på plats direkt Och också vill jag säga det Att det är ju intressant att här är ju första Första filmen av, av Många här som har kommit efter där Bond och relevans tas upp mm. Om Bond är relevant i tiden okay. Så att det har ju blivit mer Ja, det sköts snyggare här tycker jag Än i många andra filmer Ja, jag tycker för övrigt Brosnan är otroligt välklädd I, i den framförallt london senare. Jag rent genomgående så har han en väldigt bra kan man säga arsenal av kostymer. Men här i just m scenen jag är väldigt svag för hans gråa Bryony kostym Det håller jag med om. Sen gillar jag också, jag gillar just de här MI6-scenerna för att vi spenderar lite mer tid än vi brukar och vi får se dem i... Ja, vad, ska, vad kan det kallas för, någon sorts operations room mm. när de står och kollar på satellitbilder och man får liksom, man får lite se hjärnan bakom MI6 mm. och hur M, Bond och Turner står och liksom och resonerar sig fram till vad, vad som kan ha hänt, det tycker jag är faktiskt intressant mm. Ja, verkligen det, det ger ju en mer dynamik och en mer utveckling av filmen tycker jag, än att han bara får papper av M och nu ska du göra det här Uh, tycker jag, jag tycker det är spännande faktiskt Ja, och speciellt om vi inte vet än, i det här daget Vem fiendet faktiskt är Egentligen vi vet lika mm. lite som Bond Att Urimov kanske har någonting att göra eller, Ja, vi vet ju att han har någonting att göra Men vi vet inte vem som är Fiendet helt och hållet ja, Inte huvudskurken liksom Och från M så drar vi till Q uh -huh. Som ändå är kvar I Desmond Lovelin är beständig Jag tycker han är, han är bra i, i alla filmer han är med i. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det men jag säger det igen <laughs> ja, men det är ju Ja de ser ja. ut att ha kul ihop Och det säljer ja. ju scenen För det är så det ska vara på något sätt. Jag vet inte om jag gillar jag, vet inte, jag, jag tror att jag gillar det Att Q faktiskt nu Och li, lite i License to Kill också Men här är det väldigt tydligt att han har bytt lite stil För nu skrattar han åt Bond Och skrattar åt hans skämt Förut har han ändå varit lite så här irriterad av, av Bond Nu verkar det vara helt bortfluget Den bilden får jag i alla fall Ja Ja tyckte han var ganska irriterande. han störs på att går runt eller Bond går runt och petar på grejer och, och allt vad det. Att han bara ska, att, att Bond inte tar det seriöst. Ja, jag fick, han har aldrig skrattat tidigare i alla fall vad jag vet åt något bonda sagt. Ja, men det är lite roligt att Q för, liksom, ja, men nu det har gått sjuttonde filmen. Och nu ja. får Bond äntligen till ett skämt som till och med Q tycker det är roligt. <laughs> det är ju det som gör att det blir lite kul. Men ja, jag vet, jag är lite ambivalent i det också. Men det, det funkar ju definitivt, tycker jag. Det stora nejet liksom är ju BMW. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Dåligt. Ja, och sen där, bilen gör ju ingenting i, i filmen heller. Den, han sladdar lite mer den på kuba eller vad det är och sen... Mm. Ja. Problemet med den jag har det är ju att den är ful och att den inte används. Sen att det är, om det hade varit en snygg BMW, varför inte? Men jag tycker inte den är så snygg ens. Och varför är den Ja, mm. Det är en engelsk bil, den ska vara wow. högerstyrd? Jag fattar ingenting. Bilen hade ju en mer central roll i Michael Franzs manus. Och när de väl hade dealen med BMW så var det för sent att skriva ur den. Men scenen var bortplockad med bilen. Men att de kunde inte slopa där... PR-kontraktet de hade med BMW som körde på med introduktionsscenen av den ändå. Mm, ja, det är ju nackdel med sådana där sponsorgrejer. Ja. Jag, jag, jag gillar dynamiken mellan Bond och ja, i alla fall Brosnan och Llewellyn. Jag tycker de är väldigt bra i alla de tre filmer de har tillsammans. så här är det också väldigt bra dyst. Bond är liksom barns runt och pilla på knappar Det enda jag kanske stömmer lite på Vilket inte är det Smolowellens fel Men det är att det är väldigt tydligt Att han läser på På sitt manus eller så här kort bakom kameran Han tittar inte på Bonn Utan han läser av För de sa det att han hade dåligt minne Vid den här tidpunkten på grund av hans ålder, Och därför fick han replikerna Matade av sig av eh, ja, Martin Campbell tror jag det var Som stod bakom och höll upp skyltar säga. Det är väl det jag kan ja. stöme mm. lite på men det är förståeligt. Jag har aldrig riktigt tänkt på det faktiskt. Jag kan köpa den då, just för att det är Llewellyn. Ja, han läser ju på lappar bättre än vad jag gör när jag lär, lär mig repliker. Det är ju det är positivt i alla fall. Nej, jag bara var tvungen att slänga in att jag tycker det är hysteriskt kul med den där snubben i bakgrunden som bara skjuts iväg. Ja, det är faktiskt väldigt kul. Jag kollade på, den här, jag kollade på hela filmen faktiskt med min mor. Och hon skrattade aldrig så mycket under hela filmen som i just Q-scenen. Jag tycker det, det, var ju, det. var säkert fem gapskratt bara rakt ut. Stubben som blåses upp i telefonskiosken <laughs> ja, som skjuts ut. Och Q som skjuter iväg missiler. Och det, nej, det är väldigt, mm. väldigt mycket som var tycker Det blev ju roligare när jag satt med VK också. Men det är just när sådana där grejer i bakgrunden som händer som är så absurda. Och som bara så här, ja, var, var, vad skulle det där vara för uppfinning? liksom Blåsa upp i telefonen. Min favorit som där är ju när, när i The Living Daylights, när han snurrar runt i soffan. Ja. Det ja, är den min är, absoluta det, favorit. Den är genialisk. <laughs> ja, ja. På liksom ett, ja, det är så jävla roligt. Oh, det är roligt, ja. <laughs> det är ju väldigt kul. Ja. Ja, oh, oh, men inte kul. Ja, ja nästan. <laughs> Okej. Okay. Vi lämnar London och drar till St. Petersburg och träffar Jack Wade. Yes. Bekant ansikte. Ja. Känner de mycket va? Ja, <laughs> Nej, men nej. <laughs> det ser fint när den där, den där skrangliga bilen dyker upp. Det, är, ja. jag, gill, jag har alltid gillat att det skapar så mycket stämning när det just är... När det är lite skrankliga bilar, lite liksom sådär. Och inte att det som... De senaste filmerna har varit lite väl mycket att det är, splitter nya liksom, alltså Martin och Land, Ro Land Rovers Vad heter det? Land Rovers ja. och alla bilar är nya och det är väldigt så här. det blir lite mer känsla när det kommer in de här gamla bilarna och de gamla gula citroängen och sådana grejer Det är ju, ju 90-talets Citroëng i alla fall det kan jag ju lätt säga Ja, det får man nog säga mm. För sen är det ju splitter bilar igen <laughs> i de andra två filmerna direkt bara. Och motorcyklar Ja, och det, det mesta fordon man kan tänka sig <laughs> Brosnan ser väldigt bra ut här han kommer i sin mm. långa rock Och sitt hår och allt där är... Han ser bond på något vis Eller på något ja. vis, han ser bond -stjut. Punkt, slut <laughs> ja. ja, det är också en väldigt Jag vet inte, en cool miljö mm. Det är första gången vi ser ser Bond i Ryssland Ja, Han är i Ryssland Det är, ju, Jag tycker det är coolt mm. Men det här var ju filmat i studio, visst var det så? Ja, filmades utanför Royal Astroht där de även spelade in av ja. YouTube mm. och Skyfall och Men det får man ju väldigt mycket Man får ju väldigt mycket rys, rys, Ryssland-vibbar av det liksom. ja. Det är riktiga klipp från Sankt Petersburg, Petersburg Som är inslängda ja. Så det känns ju autentiskt Och jag blir så här: oh det är cool tycker jag När det kommer en rysk militär orkester där och bara, dik, dik, dik, dik. Ja men det är verkligen så man ser ja. Bond har ju liksom aldrig varit Själv i Ryssland Hittills i alla fall, vilket jag tycker Nej. är ganska intressant Även ändå för att Ryssland har varit en så stor del Av hela serien och så får han åka hit liksom mm. Muffy <laughs> Ja oh, du alltså Konstigt Jack ja. Jag kommer en ja. tvärsväng igen ja. Jo det är ju sant faktiskt Jag tycker det, det är en ganska rolig film det här <laughs> det, är, det finns Små grejer som dyker upp då och då Som jag skrattar åt Det är, ja. kul. Det är ju färg på karaktären Jack Wade i alla fall ja. ja men de vill ju göra honom Väldigt kontrasterande till Bond Jag ja. tänkte man man hade behövt det här, för att mm. Bli färgstark Han är ju färgstark i sig själv ja. Det känns som att enda anledningen till varför han existerar är ju för att de inte ville använda Felix Leiter för att de inte ville göra Någonting med License till Kill igen <laughs> Annars hade det ju varit Felix lighter när han hade mött upp i Ryssland förmodligen Jag tycker ju personligen Att jag det är ganska roligt som, som du säger Rickard. Det är lite småroligt, man skrattar liksom, Men det ja Jag vet inte riktigt Det lämnar inga avtryck i alla fall jag stöd mig inte så mycket på att han är spelad av Joe Don Baker. Jag tänker inte på att han var med i The Living Daylights. Mest för att jag glömde bort The Living Daylights för det här året. Jag har faktiskt aldrig stört mig på det ja. överhuvudtaget. Men det är, det är så totalt olika karaktärer. Ja. Jag vet, det är inte ja. kanske därför man accepterar det. Ja. Jag tänker ju mer Jack Wade när jag tänker på honom än Brad Whitaker. Mm. Faktiskt. Ja. det finns ju en annan färgstark snubbe i The Living Daylights. som sticker ut lite mer. John Terry. Ja, exakt. <skratt> Han tar Sen kommer ju... Ja, Valentin. Valentin. Mm. Eh, och här tycker jag... Ja, nu går jag i händerna förlag. Men jag tycker att här funkar han väldigt, väldigt bra. Här är han mer ja. så som han ska vara, tycker jag. Mm. Han ska vara lite... Um, maffiabossig, uh, Otrevlig mot bonden, men vill jag samarbeta för sin egen vinning. Ja, helt klart. Ja, nu kommer filmen igång igen. För nu känns det här inlevt, rökigt. Lite 60-tal sten med Bond där. Vi vet inte vem Sukhovsk är den. vi vet inte om han är god eller om han är ond eller någonting där mitt emellan Och Bond känns lite i underläge och Brosnan sig egentligen av, av sin, sin intellekt i den här scenen mm. Jag gillar liksom miljön med hans ja, kvinna som sjunger där i bakgrunden, det känns spännande, ja. fräscht Till skillnad då från Barrelhead Bar License to Kill så är det här faktiskt en bar som ser ut som en bar ja. Precis. Jag gillar ju Valentin också. Robbie Coldfrain, jag tycker han är riktigt bra. Mm. Ja, Han är ju fantastisk. Det känns som att det skulle kunna lika gärna vara nere i Fridhamnen i Stockholm som om det skulle kunna vara i Sankt Petersburg. Jag, jag gillar den miljön. Det är ingen miljö jag liksom, ja, träffar sig i om man säger så. Men det jag tycker det passar. Jag är svart för Valentins första replik han har när Brosnan, eller när Bond pe pekar pistolen mot den. Och när han direkt känner igen pistolen och han säger att Han vet att tre personer har använt pistolen Och två av dem har han dödat Det roligaste tycker jag är när Psykowski säger Vad fan säger han? Tell them how cold it is in winter But, but it depends, <laughs> silence <laughs> But But it depends yeah. <laughs> Alltså det är så klockor igen Sen blir det lite rörigt där när När Psykowski ska skjuta Bond Eller han skjuter de här tre skotten och Bond säger ja, vad nu säger om den här begravningsplatsen. Och sen är vi i Surkowskis kontor. Och Bond pratar om någonting som inte har någon relevans på handlingen senare. Om Surkowskis män som hämtar vapen. Pengar som delas ut. Och sen... Det är lite otydligt. Ja. Just den konversations... det meningsutbytet? Ja, jag har aldrig riktigt tänkt mer på vad... Vad Bond egentligen riktigt föreslår Nej, är alltså Lite förvirrad De gör en deal där Bond sätter upp Surkowskis man att få vapen Och pengar Och någon sätter dit motparten Så att den blir tagen och Surkowskis man Sticker därifrån med pengar och vapen Och i utbud så får Bond en träff med Janus Men det är mm. väldigt otydligt Det är väldigt rörigt, det är mycket ja. som händer De snackar om hans helikoptrar och de snackar om Lienskosacker och de pratar om det är mycket på vad det nu kan vara. Fem minuter eller någonting som händer. Mm. Som man tydligen ja. ska ta in. Det är lite rörigt. Vad säger Emil om Sukovski. Lite det jag tänkt förut. Det, det säger jag. vet inte. Jag, jag vet inte hur mycket jag kan säga utan att snacka om Du all not enough. Men jag tycker han funkar så otroligt mycket bättre här. Jag tycker att han är en jäkligt skön karaktär. Jag tycker att han alltid har stuckit ut väldigt bra. Så jag tycker att Mm. Ja, den ja. del som snackar om är inte bra Men jag vet inte Jag har alltid gillat dem Det är en av de karaktärerna som jag har med, med Extra mycket från den här filmen Vilket ändå säger en del för att jag tycker att filmen i sig Har väldigt många bra karaktärer och bra skådespelare Ja, definitivt ja, Det är en väldigt bra kastad film Ja, verkligen att säga mm. vad jag tycker om filmen. Det är ju verkligen mycket rätt man på rätt plats Och rätt kvinna på rätt plats också för den delen Ja, verkligen Ja, man har verkligen lagt krut mm. i, det, I det området mm. Och sen träffar ju Bond eh, Senja för att senare leda vidare till Janos. Och, jag äh, vet inte, märklig scen tycker jag. Nej, det var ju bara, liksom helt plötsligt han i ett badhus. Alltså jag, jag gillar verkligen om de gör de då filmerna stannar upp lite och vi bara liksom får in lite atmosfär. Och jag gillar ändå idén att Bond liksom tar sig ett bad på Grand Hotel i St. Petersburg. Däremot det som sänker det hela är ju hur det är fotat. Återigen, Bond ser mer ut som en modell en Bond. Och musiken som gör det hela väldigt, väldigt sliskigt. Men i övrigt så gillar jag själva uppsättningen av det. Jag tycker det är en så konst, konstig miljö. Det är helt tomt, helt öde. Han ligger där och plaskar runt. Ja, nej, ja det är väldigt udda sen bara. Att han ligger och badar. Det, det stör jag mig på. Det, det är det som jag har lite... Här börjar det smyga, smygas in ett i Sankt Petersburg. Så börjar smyga smygas in ett litet för här kommer det eller problem, men det kommer så mycket konstiga miljöer just här alltså det är ju, vissa är så här överdrivet onaturligt mystiska typ badhuset eller den där att det är lite scenografin är lite överdramatisk. Ja. eller så kommer det miljöer som är lite billiga, lite obondska typ Datorbutiken, kyrkan Alltså det ja, Det här funkar, mycket scenografi som lite Faller för mig, just här i Sankt Petersburg I sekvensen Ja no. Det som jag känner är påtagligt lite är att nu är vi halvvärlds in i filmen Ett par minuter hit eller dit Och det är liksom nu man måste köpa Handligen med Alec Treveljan Och hans fräderi och allt där Och gör man inte det då blir det väldigt svårt Och jag tycker att som mycket annat I den här filmen så är det mycket som hintas. Det är mycket som tisas Men det är få saker som verkligen exploderar rakt ut. Och just det förräderiet. Och den aspekten med Trevelyans. Känns som att det skulle kunna vara mer utbyggd. För vi rör oss väldigt snabbt därifrån. Och sen in en till action En till action efter det. Tempot går upp lite väl fort. Och vi bara nuddar på vissa element. Som jag tycker skulle kunna vara lite mer utbyggda. Ja men här kommer ju då frågan. Är det en chock att Alec överlevde och är Janus? Jag har en sån enorm distans till det. Så jag kan liksom inte riktigt sätta mig in i den situationen att behöva tänka mig till. Kan inte någon lyssnare som faktiskt såg den här på bio bara skriva? Så, man, så jag förstår om det, om det är en chock eller, eller om alla fattade det på den tiden. Jag vet inte. Ja, det är ju... Jag har också som Emil, jag kan inte... Jag har sett den för många gånger. Jag har inget minne om när jag såg den första gången. Det bara är så att äh, Alec är förrädaren. Ja, exakt. Mm. Däremot har jag lite svårt för den här... Eller lite svårt för det. Det stämmer inte jättemycket med det här med sovjetiska kyrkogården. Jag tycker att det här budskapet är redan hamrats in ganska hårt. Så jag tycker att vid det här laget borde man släppa. Mm. Mitt problem är jag tycker inte att den scenen fungerar överlag. Bonds och Alex replikskiften är, är så konstiga. Det är extremt överdramatiskt och pompöst mm. och det ska liksom verka vara så stort och så viktigt för Bond, vilket det borde vara men det säljs inte för att det är inte, jag vet inte. Dåliga repliker och det är svårt för John Bin och Brosten att liksom hantera det. För jag tycker att det är Materialet i grunden som är stolpigt och inte deras skådespel kanske egentligen. Ja, precis. Det är så komprimerat också. För Sean Bean har mycket dialog att, att läsa av. Och det är väldigt väldigt onaturlig dialog. så säga. Det är väldigt teatriskt. Och det är inte filmat på ett sånt sätt som att det lever upp till replikerna som kommer. Och... Bond står egentligen bara och reagerar Och gör inte så jättemycket, han är inte särskilt aktiv här Och Sean Bean han slänger ut så här De här teatriska Väldigt styltade menierna Så det gör att jag har distans den här scenen Ja det är väldigt mycket exposition Som bara ska resa ut på en Jättelång, jättelång dialogsekvens jag, mm. jag vet inte, någonstans Vid någon vag Tidpunkt efter Sukovski och jag vet inte Någonstans fram till, till fångatagandet- så börjar jag tappa lite fokus på film, i filmen. Jag börjar zona ut lite och tappa intresset. Ja, Ja det är det. Alltså, det man man skulle ju köpa liksom, fräderiet- och Trevelyans tillbakakomst och allt där. Men ja, det, är inte, det är inte övertygande nog. Det hade kunnat byggts ut mer och byggts upp mer framför allt. Nu är det som, nu kommer han tillbaka. Jaha, okej. Okay. Ja, exakt. Det blir ingen stor liksom, impact- Nej, och det är kanske därför det är så svårt att ens tro att det skulle varit en chock. För att de, de presenterar det inte som att det skulle vara en chock. Utan han står mm, där i, i sin lilla bunker och sen går han ut i huset. Ja, där är han. Jag vet inte riktigt. Det kunde gjorts mycket mer spännande. Helt klart. Jag måste ge eller Trevelyna att han är en bättre ljussättare än Alec Mills som var... Cinematograf Living Daylight Så licens till till, bra ljussat han. han har ljusat sig själv ja oh. Men ni som har såg filmen på bio Kan ju svara, eller skickat meddelande Till oss, ja. var det en chock Och sen eh, Sätts de i eh, Helikoptern Och den mm. här scenen har aldrig gjort någonting För mig överhuvudtaget Nej, Den bara är där Nej. Ja. Mm. Den som slog mig att det som, som gjorde att det ändå lite funkade Är just den här tanken att det det är ju dumt att de bara lämnar dem. Men det är ändå lite smart för att här har de tre grejer som bara är i vägen och stör dem. Och det är båden och hälarna, Natalia är ett vittne, och helikoptern är ett bevis. Och det ska de röja bort med en grej. Det är lite smart, men det blir ju inte spännande. Nej. Men man fattar ju att Bond inte kommer att. <laughs> Ja, det, med... men det, det fattar man ju alltid i alla filmer. Jo, jo men här är det liksom ja, det blir inte spännande av den anledningen heller. Vissa gånger är det ju faktiskt lite spännande. Ja, på, så på grund av det just. Men ja, jag håller med dig. Det är inte så särskilt spännande. Ja, det, det roligaste är ju att Natalia sparkar bomb på smalbenet. Ja, jag fattar inte. Ja, det, är väldigt det är en liten fin homage till er som har sett Die Hard 2 också. Mm. Ehm, den när de är på flygplatsen. Ja, John McLean får handgranater. 20 stycken inkastade i cockpit. Och sen skjuter han iväg sig ut ur cockpit med, mm, med kataföldstol. Ja. Jag tror du menar sparken på smalbenet. Oh, ja, nej. Skjuta ut ur katapultstolen när det är pressat läge. Jag menar, minns inte att han blev sparkad på smalbenet. <laughs> nej, det måste man ja, ha tagit lite inspiration. Jag gillar repliken. Things we do for free to flyer mileage. Ja, oh. Den är, det känns som att det skulle kunna vara en ja. lufthansa reklam för ja, brossnan eller någonting. Det känns mycket, mycket brosnan <laughs> Ja, väldigt mycket brossnan. <laughs> ja, jag gillar brossnan ja. på något sätt. Jag tycker om brossnan. Det är svårt ja. att ogilla honom. Han ler mot kameran när det kommer upp en British Airways-skylt. Ja. <laughs> han, han kan inkassera British Airways sponsorpengar direkt, liksom. Ja, det är bra. <laughs> Sen kommer det lite... Ja, vad kommer sen? <gåll> ja, det blir ett förhör och sen så drar En väldigt stor central action Action piece action, ja. Vad säger man? Action sekvens Action set piece, ja. Ja. Mm. ja Igång ja. Jag måste säga det att den här scenen med Med Natalia och försvarsministern är filmens Enligt mig absoluta topppunkt Det här är det riktigt, riktigt bra Ja, jag tycker också det är bra Snyggt ljusat Superbra ja, ja, det är väldigt Jag tycker hela, hela grejen från Även Bond och Natalia själva i cellen Så tycker jag det är så Det är bra skådespel det är, ja det, De sätts upp bra karaktärerna mm. Det är snyggt Och sen Miskin gillar jag Ja han är riktigt, riktigt bra alltså, Han har två scener Men ja. han dominerar bra dem tryck. fullkomligt Ja verkligen ja Vad har han gjort? Vad tog han vägen? Ja, oh, jag vet inte. Jag har inte sett den i någonting annat. Riktig one-hit wonder. <laughs> ja, nej, men han kommer ju in eh, Oromov där och... Ja, Rik... ja jag vet inte. Han... Här är det som grott Det är så här sitt Ja, verkligen. Verk verkligen. Jag håller med. Den här oh. scenen är riktigt, riktigt bra. Men oh. sen kommer actionsekvensen och jag tappar intresset igen. Mm -hmm. Mm -hmm. Men, eh, oh. Alltså... Här är nog en av få ni jag fortfarande är intresserade att Bond springer runt med AK-47 eller valfritt automatvapen. Ofta tycker jag att det inte passar. Men här... Ja, här fungerar det ändå, tycker jag. Ja. Ja, jag, jag är ju emot det här liksom kanonmatstänket att det är bara mm. mejas ner soldater. Eh, mm. Men actions är som så och framförallt att... Nej, jag vet inte. Jag är, jag är bara barnsligt förtjust i pansarvagnsjakten. Det, ja, det är ju så jävla ologiskt och så konstigt på så många sätt. Men bara så fantastiskt. Ja men det är ju lite så här, jag vet inte. Hela, ja jag, jag kan köpa det med maskinverk för det är ju liksom det är väl det enda sättet att ta sig ut ur, ur den där komplexet. Där det är, ja, ett hundratal ryska soldater liksom. Jo. Eh, och sen så gillar jag, som du sa, tank, eller pansarvagnsjakten för att det är liksom det är lite som Bungerjumpet. Här är Brosnan, här är Bond. Vi gör vad fan vi vill för att vi kan det. Liksom. Kör runt med en pansarvagn i Sankt Petersburg. Det är... Och bara demolerar det. Ja, han kör ju rakt igenom en liten gränd. Liksom. Här, ska, här ska bilen in. Då kör ni in och mejer ner halva huset. Liksom. Nej, det, jag gillar det. Det är så fel, men samtidigt... Ja, det är så klockrent. För mig är det tvärtom. Det är liksom det, det där som sänker allting. Jag, alltså Bond ska inte köra runt i en pansarvagn och förstöra en halv stad det... Jag vet alltså, egentligen håller jag med dig med att det är, bara, det är bara så fel. Men det är ja. någonting med det som är så absurt. Det, där kommer den här liksom absurda flämningådrarna in och bara så här. fin jag, jag köper den här gången. Det, nu får det vara så här. Det är kul. Det är underhållande. Bra action. Ja, det är ju bra gjort också. Släng in en jättebleckfisk då. Det, det är absurt på ett skönt sätt, men inte det här. Nej, alltså jag köper, jag köper den då för att han snor ju den från en rysk. Bas liksom, eller vad man ska säga. Där det står en pansar... Det hade varit värre om man hade fått en Q-pansarvagn liksom. Uh, så att, ja, jag vet inte. Jag tycker, jag, jag köper Han tar det han hittar liksom. Ja, exakt. Det är ju inte direkt så att det kommer helt malplacerat. Skulle jag inte säga. Nog för att han kanske skulle tagit en bil eller någonting annat. Men ja, bråstaren tänker inte så. Men ju också bilden <laughs> av att, av att Oromov har tagit Natalia, sitter i en liten skruttbil och så... Kommer en pansommang. Det, det är någonting som är så konstigt absurd som gör att det funkar för mig. Det är verkligen larger, larger than life, liksom. det är over the top och det är allt bara. Mm. Fast ändå så är det känns det jordnära. Det, det är ju där märkliga grejen, jag får inte riktigt ihop Balansgången. Den, men Det känns jordnära men det är bara det att det, det känns ungefär som Slutscenen i ganska nya Born-filmen det, liksom, det blir det bara det, allt sprängs det, Ja, allt sprängs, fly bilar flyger och ytorit militärfordon och man förstör en halv stad. Ja, det kan man väl göra i Bond då, men gör inte en Bondfilm. Jag tycker nog snarare tvärtom. Ja, exakt. Eller typ Die Hard eller vad som helst. Ja, men jag tycker det går inte att jämföra Bond med Die Hard och de tycker jag med Bond till exempel. Men jag tycker jag jag, vet inte, jag tycker det känns fel att att Bond ska gå in och bara lämna en stad i ruiner och sen åka därifrån. Ja, jo, om du när du säger så, men jag tycker just i den här scenen i den här filmen så känns det Ja, det, det funkar här. Den gör varken eller Jag gillar den då. Det hade varit tråkigt med en bil. Ja. Men det, jag är mer i Emils läge än vad jag är i era andra två läge. Det är, det är okej. Okay. Det är en pansarvagn Det är lite innovativt. Och det är bond i nutiden på något sätt. Men jag förstör inte stånd på det viset. Är I liksom, är det här laget i handlingen så har jag tappat bort mig lite. så att ja, Det är lite för långt. Det är lite för mycket. Så... Fem av tio, verkligen sätta betyg på den här scenen. Jag anar vad du kommer ge filmen i betyg. <laughs> <laughs> Sen eh, lyckas ju också pansarvagnen komma före tåget, där vi är nu. Mm. Ja, på något sätt. Turbo, ja, Turbotanken. Ja, ja, ja, ja, turbotanken. Jag väntar. <laughs> han lyckas också bara... Han är mitt i centrala Sankt Petersburg, halva stan och ändå lyckas han på något sätt. Och komma där obemärkt därifrån Och ja, hinna det är. före ett tåg det är ja. konstigt. Logiken slänger vi ut ur fönstret men... ja, Det gjorde vi redan i inledningsscenen så att... Ja, exakt <laughs> ja, tåg, Tågskvansen Ja, här gillar jag Trevelyan Otroligt när han sitter på tåget med Och pratar med Natalia och Orimov Och senja, med det är härligt klassiskt Ja, han är väldigt suggestiv I den här scenen Ja. Viktorianska inredningen och allt där mm. bra, Här är bra dialog, Sean Bean Verkligen hämar upp det riktigt Men inte för mycket Så att här, här sitter det bra Ja, Jag tycker tvärtom, jag tycker det är fortfarande Stolp dialog Bean hanterar inte det Det funkar inte alls för mig faktiskt. Alltså, ja, det känns som att de, de Skulle kunna utveckla rollen Mycket mer Och det var väl det att de skrev om han rätt sent I produktionen, till att en yngre agent Han var ju väldigt länge Bonds mentor, vilket jag vet inte om det var varit mycket bättre i och för sig. Men det var ju den idén de liksom började själva pre production på. Så det, det känns som mycket dialog var skriven för en äldre man och sen fördes över till en yngre 00-agent. Jag, jag vet inte riktigt. Jag har aldrig riktigt reflekterat över dialogen i, i filmen som dålig. Jag har reflekterat över det, men inte tyckt att den är dålig. Också. Så att nej, jag, jag, jag tycker det är en hyfsad dialog. Det är ingen liksom Oscarsvinnare för bästa. Manus liksom, det tycker jag nog inte men... Det funkar. Ja, jag vet inte. Det är mycket... Märkliga replikskiften. Det är mycket teatraliska repliker. Lite... Mm. De spelar upp... Väldigt mycket... Sekvenser... Lite för mycket. Och, och ja. framförallt... bons dialog med de kvinnliga karaktärerna är... Ja, det, det är lite... Det är allt det handlar om. liksom Det, det anspelar på sex. Och det, allt det känns onaturligt. Både Bonds rubriker med Senja, med Natalia och med Manipel. Allt är lite sådär. Ska anspela på någonting hela hela tiden. Vilket blir lite tröttsamt. Och då menar jag hela tiden. För det är verkligen varje gång de pratar med varandra. <tryckligt> typ Ja, det är sant. Det är ett offer av att vara så extremt. Alltså. Måneset gick igenom många olika människor Och många av de olika människorna Hade i sina egna fokusområden Bruce Feirsten Till exempel han i princip all dialog med kvinnorna Och där är det bara som du säger dem. Mm. Och det är liksom Bond och Natalia har precis kommit ut från Det här tåget som Sprängs Och liksom slängs åt sidan, sätts på marken Och börjar dra helt Bara lines Till varandra som att ingenting har hänt och de bara Nu ska vi nuppa, hejå mm. mm. Nej, det är fel Det känns fel, det är då, nej Nej ja men det är det. De Här försöker de också vara Klassisk Bond igen Spela på känslan av hur det var som en en Bondfilm förut Med klassiska dialoger och Allt det där, men det funkar inte Som mässigt i den här filmen Det är där med tvärarkast, igen Här Just med tåget så gillar jag dock Den delen där när Natalia ska försöka få reda på Vart, vart de befinner sig Och klockan som sticker ner Här här börjar spänningen mm. På ett sätt som jag aldrig kände I tankerjakten eller Eller när de äh, satt i helikoptern förut här, här går jag igång och tycker det är spännande Ja, faktiskt, mm. faktiskt. Det, det håller jag med om De har lagt in en ljudeffekt Som är ett hjärtdunk Och det är ju, det är ju väldigt eh, En simpel effekt Men det gör verkligen Känsla den här scenen, vilket gör att det känns stressigt No Innan vi drar till beachen Så skulle jag vilja göra ett avstamp i skurkarna Som vi inte har behandlat än Ska vi ta och snacka lite om Oromov Och vad vi tycker om, om skurkarna Och hur de står sig jämfört med de andra skurkarna som vi har pratat om Ja, alltså Jag tycker nog Oromov är, är Den bästa skurken Av de här i filmen i alla fall det har jag nästan alltid tyckt. Jag tycker Trevelyan har också lite för bra rykte för, för ja, vad han är, enligt mig. Och sen, jag, jag tar den för vana, det är lite över toppen. Ja. Nej, Ourmov är min favorit. Jag tycker han är väldigt bra. Ja, Jag håller faktiskt med. Ormov tycker jag är, funkar kanon. Alek, helt okej. Okay. Sen, jag Snackade vi lite om innan, sen ska vi väl inte snacka. Men Ormhoff tycker jag funkar väldigt bra. Eh, en av de ja, kanske inte bättre men jag vet inte. Det, det känns som att eh, när, man om, när man snackar om den här filmen så snackar man mer om Alec än vad man gör om Ormhoff. Och det tycker mm. jag känns lite bakvänt. Faktiskt. För jag tycker det är Ormhoff som sticker ut. Ja, alltså Ormhoff på pappret har inte så jättemycket att göra. Han har inte så mycket att säga men Gottfried John som står och spelar han ger verkligen rollen den extra dimensionen och utan honom så hade inte Rollen varit så minnesvärd som den faktiskt är. Och jag håller med er helt och hållet att han är den bästa av den här trion eller kvartetten av styrkor. Ja, ja det verkligen. Med. Och det, var, det är ju samma som med, med Boris då, att Rollen är så där men skådespelarna får ut max av det. Definitivt. Ja, jag håller. Alltså Orum är ju en, verkligen en klassiker för mig. Han är han känns otroligt dynamisk för att skurk. Just för att man får se han. Mm. Man får se han orolig. Man får se han rädd. Man får se han liksom ond. Det finns hela aspektet faktiskt. Och det är ju mycket i hans skådespel. Eh, sen jag. Ja. Hon är bra. Men lite väl. Överspelad. Uppspelad. Vad säger man? Överspelad. Inte. Eh, Alec. Det är väl okej, okay, men i stunder rent dåligt tycker jag. Han är långt, långt, långt, långt ner på min lista. Över huvudskurka faktiskt. Jag har aldrig, aldrig gillat honom faktiskt. Jag har inte förstått fascinationen alls. Det finns ingen motivation. eller det finns en motivation i manuset. Men som inte syns i Sean Bins skådespeleri. Eh, och att det på något sätt... ja, det ska få honom hämnas genom att sno pengar. Ja, visst. Nej. Nej. Det är inte mycket som funkar där, tycker jag, faktiskt. Ja, det känns som att Zumbin inte ens själv tror på det, det han säger om, om föräldrarna och kossacker och allt vad det Han tror Nej. inte på egen motiv, känns det som, Alec. Jag vet inte. Nej. Nej, det är ju viktigt som skådespelare. Kan jag tänka mig alla fall, att man tror på det man, det <laughs> ja. man ska gestalta? Det är ju ganska grundregel, tror jag. Ja, jag Hade jag regnordnat styrkan då hade jag sagt Urmov, Senja, Alec och Boris. Även fast det är svårt att jämföra Boris Grishenko med de andra tre. Men... Ja, han känns inte skurk ja. på det sättet heller. Nej, men ja, han är bättre än sin roll. Ja. Vi drar till Playa. Ja. Jag tänkte ju på en replik som säger så det är ju att eh, hans, eh, vad heter det? att hans, han, han fick låna planet av en kompis på eh, DIAn eller vad han säger en liten hint till License to Kill ja. <laughs> så det är ju väldigt likt eh, Sanchez plan som han snor i början av License to Kill ja det är faktiskt sant. men det är inte samma siffror, jag kollade upp det <laughs> samma serienummer på planet det hade varit lite för snyggt eh, så att det var en liten rolig grej men annars så, ja. annars blir stranden här <laughs> ja, uh. Här är det skämskudde-moment Oh, yes det är, det är alltså det som, ja, Filmen upp till den här punkten har varit så Euro-thriller-aktigt Det har varit lite grått, det har varit Mycket Europa Och sådär, ett lite thriller-element Så kommer vi till Kuba Det är soligt, det är exteriörer Så kommer den här scenen då vi ska liksom Humanisera Bond igen Och det faller platt Av ett par olika anledningar Det är manuset som felbedömer Bond det är musiken. Och det är skådespeleriet. Men det blir liksom... Det blir liksom melodramatiskt. Helt ja. off för en Bondfilm. Ja. Det är liksom missar poängen totalt. Och varken... Skådde upp eller brossna säljer in det de säger. Det är just den här... Just den sekvensen de visar Bond. Hans hår... Hans lud fladdrar lite i vinden. Vi ser havet bakom. Och så säger han... That's, what keep, that's what's keeping me alive. Och det är inte alls bondigt över Det är typ ja, en valfri frisopa som rå på femman på en tisdag eftermiddag känns det som påstålder. samma ljussättning som Sunset Beach typ. Ja. <laughs> ja. Här är det nästintill plågsamt. Oj, ja. Jag, jag har alltid gillat den här scenen. Åh, oh. <laughs> jag, jag har alltid gillat den här scenen. Jag, Svårt för Erik särras musik i filmen. Men här tycker jag den fungerar faktiskt. Av anledningar som jag kommer att gå in på sen. Men alltså, ja, ja, ja jag, jag köper det här. Jag, jag tycker den bara känns så enormt malplacerad. På ett sätt som väldigt få scener i Bond-serien gör. Kommer från mm. ingenstans bara. Och försvinner sen. Och försvinner. Jaha. Det är som att den måste finnas innan klimatet För att liksom grunda Bonds Och påminna tittarna om att, ja just det, det, är personligt ändå Men det faller just eftersom att Ja, den har, den har ju som ingen inverkan Och de, den är helt felkalkylerad Kalkylerad ut efter Bonde som karaktär Det gör de för mycket Av en 90-tals modern man Men, nej Men det är också De är så himla Oroliga Filmskaparna för att för att Bond måste ha relevans. I, framförallt mm. i den här filmen. Vilket gör att just som du var inne på förut. Emanuel. Jag tror det var det. Eh, och därför. Hur löser man det? Jo. Alla karaktärer ska kritisera Bond. Genom hela förbannade filmen. Och det blir så här. Mm. Ah det blir så. Ah, varför ska. Alla. Det är fint. M Visst en scen. Det är okej. Okay. Men det är alla karaktärer som Bond kritiserar mm. honom. Alla. Och det blir. V vad skulle, varför skulle det ge Bond någon sorts relevans? Jag fattar inte det. Om, om vi ska jämföra med typ Stryffal. Där, där är lite samma idéer. Där har vi ändå en etablerad Bond. Och där hela idén går in i handlingen. Här har vi en ny Bond. I en ny tid. Där alla bara slänger. Alltså slä, de, de kastar sig. Kastar kritik över Bond. Och det funkar inte. för att Han har inte den integriteten som jag nämnde förut. Det funkar inte. Det är, det är fint att se att, att Bond faktiskt får rekognosera lite. Det är ju lite Thunderball. John uh, Twice. De åker runt med planet och ska hitta det där andra ja. vapnet. Och bara, vi hittar det inte, det finns inte. Nej. Uh, det ger mig lite sådana där klassiska vibbar som jag ändå tycker är skönt att Bond faktiskt får liksom göra någonting. Upptäcka någonting. Själv och inte bara Hänga med i någon sorts handling som de har slängt på honom. Nej, ja, det är sant. Jag tycker då att det är, jag, jag, jag gillar, jag gillar Brostons kostymer överlag i den här filmen. Apropå just att han har en <laughs> safaris ut eller någonting liknande här i alla fall. Ja, jag tycker det känns passande. Det mesta han har på sig faktiskt. Alltså i klimaxet, jag tycker mest bara att det är skönt dör så pass tidigt i klimaxet. Ja, oh. Oh, det är sant. Eh, sen så tycker jag att det är en väldigt bra location jag tycker att locationen är jäkligt häftig och jag tycker att fighten mellan Bond och eh, Alec är väldigt bra förutom det att Alec på något sätt överlever som jag också har jättestora problem med men det, jag vet inte, det här klimaxet har alltid varit menar, ett 7 av 10 klimax det är, det är ganska bra den skön location att ha en fight på jag vet inte, det är någonting där som gör att jag inte riktigt går igång på alla de cylindrarna. Jag, det... jag har lite svårt att sätta finger på vad det är. Vad det är, det egentligen är ett, lite... ett ovanligt lågmält klimax. Mm. Ja, Faktiskt. det känns som att jag, jag vet inte riktigt var någonstans det riktiga, jag vet inte. Ja, lågmält men ändå så pass intressant plats att vara på, jag vet inte. Det, Svår bedömt tycker jag Ja men jag tycker, att det, jag tycker också att det, det är det, det är ett bra klimax Och jag också så där Varför når det inte riktigt upp För det har mycket liksom ingredienser Som borde vara liksom, bra Det här med att Bond placerar ut minorna Som sen Alec stänger av För han har haft en likadan klocka eh, Och pennan som snurras Som Boris sa Det är så små grejer som gör det spännande men ändå så lyfter det inte riktigt. Jag kan inte heller riktigt sätta fingret på vad. Ja, för jag, jag satt och tittade bara. bara ja, jag, jag vet att jag gillar det men. Jag, vad är det som saknas? Jag, jag vet inte. Det är någonting. Ja, det är, ja, jag gillar ju fighten mellan Bond och Alec. Mm, den är bra. I det lilla rummet. Det är väldigt bra. För det känns som att Brosnan överlag. Inte har så mycket hand-to-hand -hand combat i sina filmer. Jag, jag kan inte riktigt komma på någon, ja, det är väl i Tomorrow Never Dies han har lite fight men han har ofta väldigt mycket annan action, köra bil och köra eh, svävare och båt och flygplan och ja, allt förutom slagsmål just, och där de andra bondarna hade mycket mer slagsmål. Ja men han är ju lite pretty bond och han får inte bloda ner så omda knogar och sånt där. Det är Nej, han, exakt. Liksom. <laughs> Och här är det ändå i den här fighten tycker jag ändå håller sig rätt bra i, idag också. Den är, den är, den är Verkligen. bra. Verkligen. Men det har väl de har varit väldigt alla med att de, de var väldigt inspirerade av Tågfighten i From Ashes Love och det tycker jag märks på ett bra I sätt. Den här scenen. Ja. Okej. Okay. Ja. ja, det visste jag inte. Jo. Men det, det är det alltid bra. Ja. <laughs> alltså, ja, det jag tycker det är... Problemet med klimaxet är väl egentligen att Vi kommer som till ett stopp i den naturliga Produktionen i handlingen för att här får vi reda på Vad Allerts plan egentligen är Och det är att använda GoldenEye För att slå ut all Elektronik i London och därmed kunna ta Pengarna ur Bank of Finland Vilket ändå känns som en rätt liten Plan i förhållande till allt som har byggts upp Det är liksom helikopter Som har stulit, satelliter som har tagit Försvarsministrar som har mördats Och så kommer det här och det är som, jag, vi har antingen en personlig kamp mellan Bond och Alec, Eller så har vi liksom Bonds Det vanliga det att han ska stoppa eh, En större och förstöra England eller världen Och det går inte ihop helt Och det slås inte emot fullkomligt Utan det är som två separata delar Och det gör att klimatet blir väldigt splittrat. vi får se på två saker samtidigt Det är dels Fajten och det är dels Natalia Och det är dels Boris Och det är allt, ja så att det är mycket som ska vävas ihop här på ungefär en kvart tror jag klimatet håller på. Så att filmen stannar upp. Och vi får helt precisera på att det finns. Det är det, här, det är det här filmen går ut på. Och till skillnad från er så gillar jag inte fighten. För den är fruktansvärt dåligt ljusat. Dåligt klippt och väldigt i rent allmänt. Det är nästan så svårt att se vad som händer. Och jag gillar, en sak jag gillar väldigt mycket med den här. Det är... Boris klickandes på pennan där mm. det, är väldigt, det är spännande och Hur Bond flyttar bort huvudet när det kommer pistolskott Precis när han sätter igång minerna där uppe och, och sen Alex replik där till Bond Om Martinin och att han misslyckades Att rädda kvinnor Vilket i originalmanuset där säger att Or if you find forgiveness In the arms of all those, all those Willing women for, all the dead, for the dead one you fail to protect Det är ja. så snyggt alltså Uff. Där hade han liksom satt dit om, om Hans fru då Om Tracy, det hade varit så mycket bättre än vad som faktiskt är i filmen oh. Och Della till viss del Ja, det hade som liksom gjort skillnad direkt vi hade, Då hade vi förstått Vi Bond-fans att okej, okay, ärligt känner Bond oh. Helt och hållet Jag tänker ju, jag tänker ju Tracy ändå när, när han säger det där. Ja, jag tänker bara på faktiskt Alla de och han har fail to protect Vilket är väldigt många i Bond-serien Ja, det är jättemär dramatisk punch Om han hade syftat på Tracy utan att säga det men nu blir det som splittrad, Det är som så tråkigt att igen får vi se ett kontrollrum. Det känns som att jag är mätt på kontrollrum i den här filmen. Mm. Som ännu en kuliss med dataskärmar överallt. Och... Mm. Ja, Jag får lite eh, samma vibbar som jag fick i Furioris Only om jag ska hoppa ända tillbaka dit i det klimaxet. Att det dels ska eh, Sys ihop det med eTac och sen så ska en hämndaktion också liksom, syns ihop. Det är lite liknande tycker jag. Mm. Och samma sak där, jag känner ingen riktig spänning i det, i det klimaxet heller på samma sätt. Det känns väldigt litet, även om det är stort på så sätt Men ja, det kastas bort en liten datagrej som, förstör, som förstörs och sen är det klart liksom. Och här är det samma sak, han ska lite pengar, egentligen är det inte något mer än det Så det ja, jag, jag tycker det är lite under, underutvecklat, men det är ett bra klimax, det är ju verkligen Och det är ju man kommer ihåg här. Nej. Jättemycket på förhand Utan man kommer ihåg datas, alltså datakontrollrummet och, där och fighten delvis Men allt däremellan Glömmer i alla fall jag bort ja. För det, är som, det är lite det är inte det man förväntas kanske Nej, det ligger ju inte På min topp 10-lista över klimax i alla fall Nej. Nej, det gör det inte Och sen så kommer Marin soldater Och eftertexter börjar rulla Ja Alltså hade jag sett Filmen för första ordningen på BIO 95. Då hade jag trott att marinsoldaterna hade kallats in. Med tanke på att Jack Wade ändå antyder på att det kan finnas marinsoldater där. Ja. Jag hade liksom förväntat mig ett stort krig mellan alert soldater och marinen. Ja. Och så bara ligger de <går> någon annanstans och väntar på någonting. <går> jag tycker det är lite roligt. Tisom, jaha. Att de ligger där och väntar. <går> och så slutar filmen med att Bond går iväg och ler sitt allra största leende Fråsnan som bara <laughs> oh, Han, Det är som jag har förlorat Sin kompis och det är inte relevant Längre och allt det där men jag är ändå glad Han mår rätt bra ändå Det är det <laughs> slutet på license to <laughs> <laughs> Ja, precis Alla mår bra, slutet gott, allting gott Liksom ja, jag, vet, fiff, ja. jag vet inte, slut, slutscenen på den här Är väldigt antiklimaktisk Tycker jag i alla fall ja. jag Här sitter jag och vrider på mig, ja, verkligen faktiskt. Ja, faktiskt, det är också väldigt svårt för det Lyfter upp Xenia och Eller Xenia, lyfter upp Natalia men jag Och går iväg med henne och ler och, nej, jag vet inte. Det är som ja, allt De har antytt i två timmar nu på att Bond är Omodern och inte relevant längre Då borde vi ändå få någon typ av svar på det, att ja, Han kanske inte är modern eller sådär. Men allt Bond gör i filmen Är ju det klassiska han gör i tidigare filmer Vilket totalt underminerar Alla andras kritik mot honom I Skyport får vi ändå Se ändå Att Bond har svarigheter Mm. Vilket hade gjort deras kritik mot Bond i mer intressant ja, Men eftersom befogat. vi inte får det så blir det som... Ja, det är inte befogat Nej. Ska vi lyssna på musik? Ja, det kan vi Jag hade glömt att jag skulle ha musikavsnitt idag Men vi tar det Vi <laughs> drar igång eh, lite jingle Och eh, ja... Med det här sex år långa uppehållet som vi var inne på. Då, det kalla krigets slut. och Många förändringar i teamet som stod för filmerna på 80-talet. Så var det en helt ny -film som skulle komma 95 då. Och Michael Kamen, ja, han var vad jag, inte, vad jag vet inte ens påtänkt. Och John Barry tackade nej för att han hade två filmer på gång det här året. Och han hade precis blivit pappa. Så han ville gärna fokusera på det. Och i istället så valde de en helt ny inriktning med musiken och bad den då 34 år gamla fransmannen Erik Serra att skriva musiken. Eh, och Serra hade dittills mest arbetat med Luc Besson på hans filmer. Eh, bland annat Stora Blå och Leon the Professional. Eh, två väldigt bra filmer för övrigt. Eh, och haft stora framgångar med dem också måste jag säga. Eh, och producenterna sa att de beundrade hans musik väldigt mycket. Eh, och han bestämde sig då för att göra sin egen grej det var ju trots allt det som gav honom jobbet. Och i slutändan blev det lite för annorlunda enligt Richard Craft, Erik Serras agent. Och mycket av musiken sänktes i volym i den slutliga mixen. Och ett av spåren Serra skrev byttes till och med ut. Då. Det tänker jag berätta lite mer om senare. Men vi kan ju börja med titellåten som vi har lyssnat på. Och den här gången skrevs den inte heller av filmens kompositör. Utan av Bono och The Edge från gruppen U2. Och Tina Turner fick äran att sjunga in den. Och låten precis som License to Kill blandar elektroniska instrument med orkester och slutprodukten är en kraftfull ballad och är lite mer sting än License to Kill. I alla fall enligt mig. Och jag tycker vi tar och lyssnar lite på den. Other girl. I titellåten så förekommer också bond väldigt subtilt under Tina Turners sång. Senast bond figurerade i en titelåt var i Thunderbolt. Så det var ju 65 då, 30 år tidigare exakt. Så det är ju alltid lite roligt. Och ger alltid ett litet plus i kanten enligt mig i alla fall. Och ur svensk synpunkt är den här filmen väldigt intressant av två anledningar egentligen. Den ena är ju rätt uppenbar, så den tänker jag inte prata om. Men den andra som jag tänkte prata om är den mindre uppenbara då, svenska kopplingen. Och det var 95 så skrev Ace of Base en låt Som de föreslog till Golden Eye. Och låten hette i original The Golden Eye Men eftersom deras skivbolag Arista Records I sista sekund drog gruppen under projektet Så fick låten istället byta namn till The Juvenile Och släpptes istället 2002 tror jag det var Och den första svenska Bondlåten fick vi inte här Men nära var det i alla fall Jag tycker vi tar och lyssnar lite på den och jag antar att ni har lyssnat på det lite i alla fall vad vad tycker ni om den jag, jag tycker faktiskt att det är en ganska bra låt. Mm. Jag tycker inte att den är lika bra som Turners original. Men ja, det är svårt att säga om man hade kunnat se, passa, att den hade hade passat med filmen. Men som låt mm. betraktar tycker jag den är en ganska skön, typisk 90-tals poplåt. Med mm. liksom. ja, undantag för några passager egentligen så tycker jag att det, den är rätt bra och rätt bondig, jag, jag hade definitivt köpt den om jag inte visste att Golden existerade mm. så att den, den, är inte, den är inte dålig på något sätt alls jag har alltid haft svårt för den mm. det är väl det enda jag kan säga ja det är någon liten bridge där som jag tycker låter väldigt mycket ja, 90-tals pop som jag inte gillar mm. Mm. ja Emonel hade du något att säga på The Juvenile Ja den är helt okej, okay. den är definitivt inte så bra som Tina Turners låt Men hade den varit med i filmen så hade jag inte jublat kanske Men jag hade tyckt det var okej okay ändå Ja, ja. Hellre, <coughs> hellre den säger jag i eftertexterna än den låten som spelas i där Det är ju The Experience of Love, egen komponerad låt av Erik Serra Där han faktiskt sjunger själv Texten är skriven av Rupert Hein. Enligt mig detta är detta en av absolut sämsta låtarna I hela Bond-serien eh, Hittills när jag tittat på filmerna inför varje podd Har jag alltid tittat klart på eftertexterna eh, Men här reste jag mig faktiskt Och stängde av efter 10 sekunder eh, För jag, jag, jag, jag tycker den är Helt intet sägande Som soundtracket i mångt och mycket Så lyfter den riktigt aldrig eh, Men tyvärr så måste jag plåga er genom att spela den Så att, eh, håll i er Och, ja, nej, ja, ja, den är helt ofattbar. Men Erik... Jag kan inte vara snäll mot den. Den är så dålig, alltså. Så, han låter som att han håller på och får... Ja, jag vet inte var det. Det låter som att han håller, har typ förstoppning och sjunger. Det är riktigt... Ja, nej, vi går vidare bara. Eh, Erik, <skratt> Erik Serra använder inte heller så mycket teman och ledmotiv utan skriver mer musik som... Enbart passa scenerna och lite modigare musik, om man får för svenska ett engelskt ord. Eh, och ja, inte har så mycket med andra spår att göra på samtraket. Men jag tänkte gå igenom de teman som han faktiskt skrev. Eh, och det mest framträdande är enligt mig det romantiska tema som ackompanjerar Natalia. Det spelas för första gången när Natalia försöker ta sig ut ur Severnaya, då den röststyrda grinden inte fungerar. Väldigt lång mening. Um, huvudinstrumenten i temat som återkommer senare i filmen är stråkar och tvärflöjt Jag tycker vi tar och lyssnar lite på de olika varianterna av det det där var i ordning The Severnaya Suite, That's What Keeps You Alone och Forever James. Och ett tema som också förekommer vid två väldigt viktiga scener i filmen är Trevelyans tema som jag faktiskt tittade nu när jag skulle skriva det här avsnittet. Och det spelas för första gången när Bond träffar på Alec Trevelyan vid statyerna där, den där ja, sovjetiska kyrkogården och vi vävs sedermera in på ett ja, underbart sätt tycker jag av Serra i scenen när Natalia och Bond diskuterar Bonds dödande på stranden där i Kuba eller på Kuba och jag tycker vi först tar och lyssnar lite på Whispering Statues och sedan på That's What Keeps You Alone Bond det bondtemat figurerar ju även i den här filmen och som jag sa i License to Kill-avsnittet så använder Erik Serra det väldigt sparsamt likt den amerikanska herre som jag ska ta upp i framtida avsnitt och eh, den enda gången det används fullskaligt då är det inte ens Erik Serra som har skrivit utan då är det John Altman dirigent och orkesterarrangör på soundtracket eh, och Erik Serra använder mellanöstern inspirerade röster i sin version och väldigt mycket syntljud eh, och John Oltmans version håller sig lite mer inom det traditionella bond -soundet och jag tycker vi tar och lyssnar lite på båda versionerna så får ni göra skillnaden först då A Pleasant Drive in St. Petersburg av Ulrik Serra och sen John Altmans version en av de gångerna i filmen som jag tas ut ur <går> soundtracket och ut ur filmen, eftersom det är så ja, helt tonalt annorlunda från Erik musik så att, nej, det är inte jättebra. själva spåret som sådant är väl bra tycker jag, John Oatmans i alla fall och som jag sa så använder Erik Serra -bom temat väldigt sparsamt och låter det inte riktigt blomma ut någon gång själv då. han använder temat ungefär som Cayman gjorde i License to Kill, Montana det och sen gör han sin egen grej med det och jag tycker vi tar och lyssnar lite på de olika varianterna av bomtimit som förekommer i filmen. det där var Golden Eye Overture och A Pleasant Drive in St. Petersburg och sen vill jag också ta upp ett annat tema som jag inte lyckats härleda till någon karaktär eller plats, men som förekommer på ett par ställen i filmen och det spelas första gången när Bond kommer till Monte Carlo man får syn på senias röda Ferrari jag tycker vi tar och lyssnar lite på det temat Det var spåret We Share The Same Passions Och ett spår som vi bara måste ta upp Utan att det är något tema Eller ja, det är bara ett väldigt kontroversiellt spår Som har många kallat seriens sämsta spår eh, Nämligen Ladies First Och eh, ja Förekommer under den lite halvt komiska jakten Mellan Bond i Aston Martin och Senja i Ferrari Och jag tänkte spela lite av det Så får ni själva lyssnare avgöra vad ni tycker Kort vad tycker ni? Åt pojkar som intro till Karlsson på taket <laughs> Ja, en 90-tals ja. Karlsson jag har, ju alltid, jag har ju alltid Refererat till det som Belgisk porrfilmsmusik Så att, ja, jag vet inte Men mitt favoritspår i filmen I alla fall, det är Och har nästan alltid varit spåret That's what keeps you alone Dels eftersom jag gillar det här temat skarpt och För att det väver in Trevelyans tema och teman är ju något jag är väldigt svag för Jag tycker vi tar och lyssnar lite mer på det spåret Och slutligen vill jag bara sammanfatta det här soundtracket och jag har i princip alltid ogillat Erik Serra enbart på grund av det här soundtracket och det har ju förstås varit väldigt orättvist mot honom men efter att jag hörde och såg Det stora blå och Leon så fick jag upp ögonen för honom och jag gillar, jag gillar hans musik men precis som många andra innan och efter honom så passar inte hans stil in på det jag tycker är bondmusik jag tycker hans, hans grej passar bättre på futuristiska filmer och franska artistiska filmer och han använder mig väldigt mycket elektroniska instrument vilket jag inte gillar i Bond överlag utan jag föredrar orkester och riktiga ljud så där är jag lite konservativ men eh, hans musik passar filmen tar mig inte ur scenerna på något sätt förutom just kanske Ladies First där jag enbart fokuserar på själva musiken och inte scenen i sig då. Eh, och även pansarvagnseakten eh, men ja, den scenens musikbyte kan man inte beskylla Serra för och soundtracket har Ja, slutligen sådana avgrundsdjupa dalar där musiken verkligen är genomusel. Eh, och topparna är inte heller tillräckligt bra för att lyckas kravla sig över godkänt sträcket. Så att man kan ju diskutera vems fel det var att det blev så dåligt. Om det var producenterna som bad Sära göra sin grej eller Erik Serra själv som inte höll sig inom bondramarna. Eh, men oavsett vad så måste jag recensera musiken för vad den är. Eh, och mitt betyg slutligen är 3 av 10. Det var det. Rickard. Ja, um, ja, det ja. Det är också ett sånt soundtrack som jag aldrig har riktigt orkat sätta mig in i. Um, ja, av som alla som har lyssnat på soundtracket ändå kanske kan känna igen sig. Men nu har jag verkligen försökt och verkligen har ah, försökt helhjärtat. lyssnat väldigt mycket senaste veckan. Och hittade inte så mycket. <laughs> alltså. Av förståeliga själv. Ja, men alltså det är ju... Det är en ljudbild som jag inte associerar med Bond överhuvudtaget. Bond har alltid haft ena benet i den liksom orkestervärlden och andra benen lite. Det är liksom i jazz ton. Det är lite det som är Bond. Det är ju, bara Bond-temat i sig är ju lite korsningen mellan ja storband och symfoniorkester på något sätt. Eh, och Derek Serre har liksom inte tagit någon av delarna. Eh, vilket blir väldigt fel i mina öron um, och det är just att jag är också som du väldigt, väldigt svag för att arbeta med teman, vare sig man gör det för karaktärer eller för en miljö eller en känsla eller någonting men jag, jag hittar inte det arbetet att Serra knappt, det är de få som du nämner, men de är väldigt underspelade och utnyttjade ja. Det blir ju inte någon utveckling av dem. Han lägger på dem bara och sen är det så. Ja. Eh, men jag, jag ska inte säga att jag, jag tycker att GoldenEye-låten är bra. Och jag tog älskar GoldenEye Overture. Eh, jag, det är såna låtar som jag, jag kan sätta igång när som helst. Jag har gillat den jättelänge jätte länge och fortfarande när jag lyssnar på den så är det bara. Ja. Oh. Den, jag tycker den är så den är snyggt otroligt snyggt komponerad och där lyckas här, inkorporera just elektroniken eller det är ju nästan enbart elektronik men det låter väldigt naturligt och självklart hela GoldenEye Overture och jag tycker mm. det är väldigt, väldigt, väldigt coolt att det är pukor som spelar bondtemat det är jag ju alltid svag för sånt alltså mm. jag tycker det är väldigt coolt och jag läste att Erik Serra... Det här var det första han spelade upp för producenterna. När han liksom... Ja, han hade, det här var det första han hade skrivit klart. Hela ja. den här pre-title-grejen. Golden Eye Overture. Exakt, exakt. Mm. Eh, och spelat upp den för dem. Och du... Alltså... <laughs> då skulle jag också bara som producent så... Fortsätt som det gör. Det låter skitbra. För det gör det. Mm. Och sen så ja. bara... Dog det? Faller ja, men, ja, men verkligen. Det fallerar. Och det är mycket... Många så här stråkballadspår som är väldigt melodramatiska och inte passar i sina scener. Det är för pompöst i musiken som inte passar. Och så de här skumma elektroniska styckena som det sticker ut som en som ett tagg liksom i filmen som inte, inte heller passar riktigt. Så att det är mycket Nej. konstigt. Det finns lite vissa idéer som är coola, lite... För när, när, när jag lyssnar på, på vissa delar av samtalet så får jag verkligen det här. Det är lite maskinlikt. Det är ja. lite. Det känns som att den här liksom sovjetiska mördarmaskinen som effektivt drar sig fram. Eh, vilket på ett sätt funkar bra som tema, fast ändå inte, för det är ju inte sovjet längre. Ja, sånt där. och Så är det jag tror att det är fatal Weakness som det kommer in så här. Den är väldigt så maskinlik och sen kommer en liten så här spöklik stämma som glider runt. Och jag fick någon så här bild att det, är Alek, som är den, det är spöket i Sovjet på något sätt, från Bonds förflutna. Det kanske låter flummet, men jag fick den känslan, fast den, fast den spåret har, har ingenting med det att göra, tror jag. Nej. Det spelas inte i någon sån scen som skulle kunna passa. Jag vet inte, det känns mycket ogenomtänkt. Men jag vill inte, jag vill, det finns vissa spår som är bra. Fatal weakness tycker jag är cool för vad den är. Golden Over Golden, eye overture är jätte jättebra. Men jag landar väl också på en 3 av 10 betyg för att, jag, jag, jag vill inte sitta och slänga skit på Serra, för han fick uppdrag att göra vi gillar det du gör, Serra kan du komma till Bond och gör det du gör liksom, ja, det var det han ja. fick uppdrag. Och det gjorde han. Så att det är svårt att liksom bara slänga skit på den, Men det blev inte tillräckligt bra. Så att nej, det blir inte godkänt för mig heller faktiskt. Tre, tre av ja Jag vill bara slänga in just att... jag tycker Som sagt, jag tycker inte till om Erik Serra. Jag tycker han, han gjorde sin grej och vissa grejer fungerar inte på Bond. Kort och gott. Nej, han har sagt i dokumentärer i efterhand. I ny, nya dokumentärer att han ångrar att han tog den vägen, för hade han förstått att det inte skulle ha funkat så hade han inte gjort det, men just då var han, han var lite yngre, han var kanske lite kaxig och liksom, ja de vill ha mig för mig för den jag är gör ja, jag gör min egen grej liksom ja, exakt. men det är ju, jag tänkte säga det också att David Arnold, han som kommer att skriva musiken till de nästkommande eh, filmerna, sa ju det också att eh, Erik Zerras skor var väldigt eh, unikt och eh, annorlunda av att han skrev ett skor som kanske världen inte var riktigt Redo för än Ja men vi är ju fortfarande tydligen inte redo för det, det Nej <laughs> exakt. 20 år senare ja. och inte gillar det fortfarande ja. Erik Serra skrivet ett Erik Kort och gott Ja eh, Det är inte bra alls det är, Nej. Eller inte bra Jag är jättesvårt att säga Om det är bra eller dåligt För vad det är tänkt att vara för att jag. Det här är absolut ingen musik som jag lyssnar på överhuvudtaget. Det är en ljudbild som inte alls passar en någon film. Alls överhuvudtaget. Det blir bara så fel på så många ställen. Och jag. Jag egentligen inte. Ni har ju sagt det mesta, så jag tänkte vad jag egentligen ska tillägga till det. Möjligtvis att man att man tycker att det passar på vissa ställen. Men det är ju. Men jag tänker efter lite, det kanske är mest där för nostalgin att man är van med att det klinker och klonkar lite här och var och man är van med att det ska vara så och då tycker man att det passar. Ja, det är ju det. Ja, för det är inte bondigt alls. Och sen en annan liten notis bara, det är väl att inte så att Erik Serra blev förkrossad när han såg filmen och tyckte att de hade totalt förstört hans musik med konstig ljudmixning. Ja, många små detaljer som försvann, tyckte han. Ja. Ja. ja, annars så får han väl Ansluta sig till klubben Med Monty Norman som fick sin musik Utbytt i filmen ja. Det ja. kanske säger lite Jag väntar. Ja. Det här funkar inte alls för mig Helt okej okay, låt som Det är väl där Den får ja. två av tio för mig, jag går ett snäpp lägre till ja, låten drar ju upp Betyget för mig och mitt favoritspår That's what keeps you on Jo, ja. det är sällan Man lyssnar på det här soundtracket Alltså på egen hand, och jag har gjort det nu den här veckan Bara för att komma in i det verkligen Känna av det helt och hållet Som jag sa förut Erik Serra bott i mina öron den här veckan Och det är intressant för det är som Det är mycket oförutsägbart För lyssnar man på någon annan, John Barry, David Arnold Thomas Newman, vad som helst Så vet du ändå hur spåret kommer vara När det börjar lite, du känner av det Här Erik Serras spår Så kan vad som helst hända När som helst det som helt plötsligt kommer in en instrument någonstans långt ifrån Sen hör du en röst som sjunger lite det, är, det passar till filmen jättebra Skulle jag nästan säga att det är För det är atmosfäriskt, det är modernt Men samtidigt är lite gammalmodigt Det ger väldigt mycket stämning i istället där det inte ge, där det och så. Men på egen hand så funkar det absolut inte alls Och när jag säger att det passar in i filmen Så är det främst i uppnedssekvensen i slutet Det är det som liksom i de actionrelaterade ställena Så passar det Som i Monte Carlo-sekvensen till exempel där passar Det passar absolut inte När Bond träffar Alec Passar det verkligen inte Här är nog kanske det absolut värsta För det dödar stämningen På ett fenomenalt bra sätt <laughs> um... Eller dåligt sätt Ja, ja på man precis det. Man säger, precis. Så det är jättesvårt att skilja ifrån soundtracket Från hur filmen faktiskt är För att de är en entitet Och eh, Ja jag, jag kan inte sätta mer än 3 av 10 Och mitt favoritspår är Run, Shoot and Jump Och GoldenEye Overture Det är mina två favoritspår Det finns inte så mycket att hänga i julgranen Även om det bitvis passar in i filmen mm. Väldigt bra right. Så 3 av 10 jag vill flika in att jag håller med dig om de två favoritspåren. Jag sa inte mina. Mm. Ja, Goldeneye Overture är svårt att ogilla. Ja, jag, jag skulle bara vilja se. Eller se jag skulle vilja att höra vad John Barry hade gjort med Goldeneye. Eftersom han ändå hade varit med i The Living Daylights till exempel. Och gjort Kalla Kriget väldigt bra. Så hade han nog kunnat introducera en Bond på ett bra sätt igen. Ja, det finns ett litet faktiskt. Severnaya Sweet, En del där som jag faktiskt tycker osar lite Barry. Lite flöjt och så kommer in det där typiska Barry-brasset. Det är väl enda gången som det låter lite Bond mm. tycker jag. Mm. Ja, vill, ni eh. lyssna på, vill ni lyssna på bra Erik musik Lyssna på musiken till det stora blå. Mycket bra musik. Mm. Men Jag tänkte på det du sa om att James Bond-team inte är med så mycket. Jag tyckte att det ändå är rätt påtagligt i månadsspåren. Inte fullt ut såklart, men att det finns i bakgrunden som att han bygger sin sin rytm runt det. Man hör liksom att det finns i bakgrunden lite uppbrytet sådär, men att det ändå finns. Man känner av det. Mm. Ja, ja, definitivt existerar det, det, tycker jag. Men det är inte alls lika tydligt som i licensed kill. Nej, där blir det ändå, här, här har han gjort det så oigenkännligt. Det är ligger mm. med väldigt mycket, men det är inte något man skulle ja, jag, jag säga i alla fall, som känner igen. Det blir ju som du säger, det kan komma in röster från, från var som helst och konstiga instrument och det, ja, det är ett väldigt udda nog det mest udda samtraket som har och kommer nog göras till en bondfilm, tror jag. Ja, definitivt. Ja, snittbetyget blir väl en 2-3 av 10. Någonting där i krokarna. Ja, ska vi sammanfatta filmen och se vad den får för snittbetyg? Mm. Då vill jag att Rickard ska börja. Oj, vilken ära. <laughs> ehm, när jag tänker tillbaka på den här podden som vi nu har suttit och spelat in så känner jag... Jag har pekat ut mycket negativt med den här filmen. Det är bara känslan jag har fått. Men faktum är att jag i mångt och mycket tycker att det här är en, en väldigt bra Bondfilm, faktiskt. Um, alltså, den, den uppdaterar Bond ganska bra. Alltså det. Serien hade tröttnat till sig lite på 80-talet. Jag gillar flera av 80-talsfilmerna, men ändå känslan var ju ändå att det är lite. Det var inte riktigt på topp. Alltid. Det där känns lite som en. Ja, nödvändig. Vitamininjektion. Um, vad ska man säga. Alltså den blandar ganska bra ändå. Det är så här klassiskt bondiga. Med lite ny approach. Tyvärr så är det ju inte. Utan att den har lite brister. Som jag har påtalat nu. Ehm. Um, Alec fungerar inte alls och skurken är ju ändå oftast en viktig del av filmen. Inte, all, inte alltid, det finns många filmer som har funkat trots att de har en dålig skurk. Men här är det lite för påtagligt för mig. Senja är rolig, intressant men kanske är lite over the top. Um, en del scenografi och kostymer känns lite alldagliga, över ett bra ord vilket är lite onödigt i annars en ganska snygg film alltså, den är en väldigt stämningsfull film och det är ju just det märkliga att scenografin och musiken gör ju att filmen blir väldigt stämningsfull Trott, och stämningen gillar jag men jag gillar inte riktigt scenografin och musiken <laughs> jag vet det är väldigt, jag fattar inte varför jag har varför ambivalent det så, ja, synsätt <laughs> och tempot börjar svaja lite mot, mot slutet sådär i filmen, den, det, det är också det är lite parallellt med som i License to Kill det här att det är en en personlig historia i grunden eh, som är motivationen och det borde vara ganska en streamlined film, att det är liksom Bond i början vet han inte vem skorgen sen får han veta att det är hans gamla kollega, och då borde det verkligen bara så här zoomas in mot det och bara Ånga på mot slutet. Men det blir liksom... Ö, varken hackat eller malet. Eh, faktiskt. Brosnan no, tycker jag ändå är bra. Jag tycker att han... Han kliver inte riktigt in lika säkert som Dalton gjorde i sin debut. Men ändå ganska solid. Det är väl lite... Han är lite stel ibland. Han har inte riktigt hittat... Eh, sin bond. Men... Jag måste ändå ge en känga till vem det nu var som skrev dialogen eller de som skrev dialogen. För att den är inte bra genomgående i den här filmen. Och det, det är svårt för Sean Bean, Pierce Brosnan, Famke Janssen att hantera den här dialogen. Isabella ska Skrupka också kan vi lägga till. För det är pompöst, det, det försöker vara mer än vad det egentligen är det försöker, dialogen försöker spela upp filmen och relationerna som egentligen inte är så superintressanta kanske, det borde vara det, men det är inte riktigt skrivet så um, men som actionfilm betraktad tycker jag att den är väldigt bra jag har gärna hyllat pre title uh, det finns ändå många scener som ändå Osarbond på ett ytligt plan. Och om man går in och sätter sig med popcorn och läsk så, så funkar det för mig. Eh, det är väl det jag tar med mig på något sätt. Eh, och jag hade så gärna höjt den här filmen till skynarna. För det här är en sån film som i min och vår generation så är det här den stora klassiken och om man träffar en allmän vem som helst person och börjar prata bond så halkar man in, alltid in på GoldenEye och folk uttrycker alltid sin enorma älskan och att det här är typ den bästa bondfilmen och det går och det är så tråkigt och alltid alltid när man hamnar i den situationen så måste man säga att ja den är bra men alltså det är alltid den håller inte riktigt för, för ryktet. Eh, vilket är synd. Men det är trots allt en bondfilm Jag har kul när jag tittar på. Eh, jag tittar gärna på den. Eh, och är emellanåt i alla fall ganska spännande. Så att eh, sju av tio från mig faktiskt. Mm. Då är det Ottos tur. Yes. Jag säger som blickar. Jag tycker det är... Det... Svårt att inte lyckas med i den här. Man blir underhållen. Det är som... Jag vet inte riktigt om Bond har varit så mossigt som det var i slutet av 80-talet. Någon gång egentligen. Och det behövdes verkligen en paus. På sex år. Och... Eh, jag tycker det... Om, ja, jag vet inte. Om, det, om, om någon av filmerna, om The Living Daylights var som att ta på sig Dio. Efter att inte ha duschat på några dagar. Så var det här som att ta sig en dusch. Om man säger så då. Så att det blev... ja. En väldigt stor uppdatering som jag tyckte behövdes och var bra. Och jag tycker inte vi har pratat tillräckligt om Natalia Isabella Skorucko. Men jag tycker hon är, hon är en av mina favoritbondkvinnor i hela serien. Och det är ju inte för att hon är från Sverige utan för att jag tycker hon är bra. Och Brosnan, ja jag måste hålla med Rickard. Han är lite stel. Han går inte in och tar för sig direkt som Dalton gjorde. Och Brosnan... Ja, jag, ty jag tycker nog han är, han är bättre sen i resten av, si eller resten av sina filmer men han levererar ändå ganska bra i sin första film. Man märker ju att han är medveten om, som ni sa i eller som vi alla sa, att han är medveten om att Bond är något han har tittat på när han var liten och att han tar mycket inspiration från Connery och Moore och alla som har varit tidigare. Men det blir, slutresultatet blir ändå väldigt bra tycker jag. Det som drar ner filmen är ju musiken som jag tycker det är Katastrofal i många scener mm. eh, Xenia är ja, Rolig, intressant Oromovi är bra Fröväljan är lite under Ja, han, han känns inte riktigt så Bra som han borde vara Tycker jag <laughs> Men jag tycker det är en väldigt bra Reboot om man får kalla det På, på serien Som behövdes Och Den kom rätt i tiden Den är väl ja, lite mer daterad Än själva spelet kanske men ja, jag, jag ger den en stark 6 av 10 Jag tycker det är en väldigt bra boldfilm, mer än god trend, Mycket mer än god Emanuel? Oh, nej Men eh, jag, jag har fokuserat väldigt på det negativa Jag tror inte jag har sagt särskilt mycket positivt om den här filmen hittills Men jag måste ändå ge den det att Den är inte så dålig som jag vill ha framställt den Det är, det är, lätt och, det är svårt att komma ifrån Men alltså den är Den är en injektion av Energi i serien Ni som har lyssnat, ni vet om att jag har inte varit Jättepositiv till De senaste sex filmerna Och därför känns det skönt Att vi kliver in och vi får ett nytt kreativt team Vi får en ny blick på Bond Och vi får Ja, det blir lite bättre Och jag vill börja med fotot Och det måste jag säga är Bitvis väldigt bra Det är bra färger bra kamerarörelser, mycket bättre ljusat. Det är tyvärr så är det lite samma syndrom som Martin Campbell och Phil med hur säger uttalar man det? Phil med hö eller nånting. Med hö. Me hös foto att det är oerhört mycket överexponerat, speciellt i exteriörmiljöer Precis samma sak är även i Real Och det är lite för uppumpade färger och lite för lite fokus på vissa ställen, men över, överlag så är det ett, Klart steg upp mot vad vi har haft de senaste ja, 15 åren i bond -serien. Så definitivt får hon ett plus där. Rent ljudmässigt så är den här filmen fenomenal. Bland de bästa ljudspåren över överhuvudtaget. Väldigt rikt. Det är väldigt mycket rymd. Det är mycket dimension i ljudet. Så att man kan bara stänga av bilden och bara lyssna på filmen. Och det hade varit lika bra det. Um, det jag har störst problem med. Det är hur Bond framställs. Det är dels Brosnans fel, han är för självmedveten är lite för stultad. Han spelar väldigt mycket bond som det förväntas utan att han sätter sitt avtryck på det. Men det är även filmens fel i stort. Det känns lite som att de inte vet hur de ska spela upp honom. Dels så vill de ju ha en klassisk men ändå så vill de ha en postmodern och det funkar inte helt För det hade nog varit bäst när hon körde på Bond Som han ska vara och hur han har varit Och låter världen runt om förändras Men brossnen blir bättre Definitivt mm. Och det är väl det Som jag har störst problem med att Bond är lite Jag skulle inte vilja säga feminin i den här filmen Men jag tror vad Rickard som sa För han är lite pretty boy över det hela Och som jag har sagt, det är lite för mycket mansmodeller över hur de Framställer och filmar honom Och vilka miljöer han placeras i men det är mitt största problem med filmen Att Bond är passiv Han gör inte så jättemycket i den här filmen Och när han väl gör det så känns det lite lite halvdant och lite klumpigt um, I övrigt då Jag förstår Definitivt att de kunde inte ta Ett jättestort steg in i framtiden Med den här filmen, de var tvungna Att ha de klassiska elementen Det går ju inte annars Det här där var ju Bonds comeback De skulle bevisa för världen att Bond är fortfarande Relevant, Bond är fortfarande stor och därför måste elementen finnas som är framförallt i de 31 minuterna Och nu efterhand känns det lite påtvingat Men ja, jag accepterar det för vad det är ändå um, Och handlingen då, ja, som jag sa lite antiklimatiskt När vi får reda på vad Alec är ute efter egentligen Och ja, den producerar inte naturligt Det är väldigt många luckor i handlingen Och den är underarbetad Filmen tisar mer än vad den faktiskt visar Skulle jag vilja säga och ja Men alltså överlag när filmen, är, när filmen är bra Så är den riktigt bra Jag tänker St. Petersburg med Bond och Försvarsministern Jag är svag för Skottlossningen inne på biblioteket Där och Liksom hur Bond ser ut Och hur sådär Och det är en film man kan sätta sig ner Och kolla på utan att anstränga sig särskilt mycket Det är en sån där film man man kan, man kan vara sugen på Jag är ofta sugen på att se på GoldenEye När jag väl kollar på den är det inte lika angenämt Men för vad filmen är Och för, för vad filmen försöker Och för filmens kreativa energi Så är den Ändå trots allt mer än godkänt Kanske inte mer än så Jättemycket mer än så Så mitt betyg blir en 6 av 10 Faktiskt mm. Och um, ja Det är lite problem med dialogen, problem med handlingen Problem med vad det framställs men alltså bortser man från det Aktionen är väl genomförd Regin är energisk Fotot är oftast bra Skådespelaren runt om som vi har nämnt Är jättebra Alltså Det är väl länge sedan jag känner Att vi hade sån kvaliteterad åkt igenom I, i skådespelar Ensemble, ja. mm. Ensemble, precis. Och den hade kunnat vara mycket bättre Men den tog in Bond på 90-talet Och gjort, visade bond att bond, eller visade att bond fortfarande är relevant Och du kan Lyckades överkomma det allra värsta Så att, ja, jag är Jag är nöjd med GoldenEye Men inte så mycket med än så Så 6 av 10, tack för mig Då var jag kvar eh, Jag tar väl vid lite där Där du slutade med eh, Skådespelare, det är en väldigt välkastad film Isabella Skorupko Som vi inte har pratat om så mycket i underpodden tycker jag är jättebra eh, Och sen Brosnan då, som tyvärr, han, han gör det bra till att börja med, det vill jag säga, han är jättebra, men det hade kunnat gjorts lite bättre. Jag tycker han äh, spelar över i flera scener, äh, bara en sån sak som bon James Bond var inne på, han måste hålla på att röra på huvudet och, det, ja. och varenda gång Brossen får ont ska personen på andra sidan av stan veta det. Liksom han, någon måste liksom bara tygla Brosnan och veta att han måste Kunna vara lite cool ibland oh. eh, För han saknar det Och det är ju också lite utav Regins fel eh, Genom hans filmer eh, Det är väldigt mycket bra i Den här filmen Men jag tycker att det är flera centrala Bitar som absolut inte funkar Och det mest centrala är actionsekvenserna Som jag Som jag inte riktigt går igång på pre är kanon Fram tills karaktärsmordet <laughs> <laughs> Men jag går ju inte igång på tankarjacken jag, jag tycker inte den hör hemma i en, en Bond-film Bond ska inte åka runt i en pansarvagn Och lägga en stad i ruiner Och sen helt utan konsekvenser Bara kunna åka därifrån som om ingenting har hänt Det det är direkt dumt. Jag går inte igång på det överhuvudtaget. Och det är trots att den så pass central action-scen som måste funka. Men den, den faller platt. Eh, för att spinna vidare på actionen så är det... Eh, klimaxet är bra men det saknas någonting extra. Och det mest spännande blir ju nästan att den blir när en bomb tickar ner och de tittar på en skärm och det blir en generisk hopp med en explosion i bakgrunden. Jag tycker man kan kräva mer än att det här ska vara det bästa i, i filmen rent actionmässigt. Absolut inte den bästa scenen i filmen, men utav actionpisen om man räknar pre titeln som en hel sekvens. Jag tycker de, de saknar lite av den fingertoppkänslan som de lite äldre filmerna hade. Jag tycker att de vet inte riktigt vilka grejer de, vilka knappar de ska trycka på, och vilka de inte ska trycka på. Och det, Vissa grejer blir lite klumpiga. Eh. Men överlag. Ja. Det är en bra film. Absolut. Men hade jag gått igång på de. Mer centrala actionsekvenserna Mer än vad jag gör. Så hade jag kunnat trycka upp den. Ett eller två betygsnäpp högre än vad jag gör. Så det blir. Bara en stark femma. En bra film. Men inte så mycket mer än så. Måste tillägga det att Goldeneye är kan, en, av film, en av seriens märkligaste filmer rent stämningsmässigt. Den har någonting som nog ingen annan bondfilm har, och det är att den är. Ja den är lite obehaglig på vissa ställen. Det är svårt att förklara <laughs> lite men lite kuslig. Ja, precis. Den är lite rökig och lite inbodd. Och den är ja. väldigt annorlunda. Framförallt om man jämför med Brosnans uppkommande filmer. Ja, den är Så ju det är en otroligt tillverk. stämningsfull på ett märkligt sätt. Eh, och då tar vi och runder av Och tackar eh, Agenten OV7.nu och, och From Sweden We Love I vanlig ordning nästa gång Så ska vi bli journalister det, Då kan det hända vad som helst Känner jag Ver, ja, verkligen. Jag vet inte det. vad som kommer hända Nej jag har väldigt dålig koll på vad ni tycker om ja. Eller ja de två sista filmen vet Jag vet inte <laughs> Nästa film vet jag inte Nej. Så ger ut till närmaste butik, köp uh, tomorrow, läs den och så ses vi i nästa film. Ha det? Ha du det, gött. tja. Hej på er. Tack för idag. Hej då! Hej då!